안녕하세요. Good morning. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Da ra ra ta ta ta ta ta ra ta mim Jessie Më mjes, Blendja. Mirë se jeta. Je ri në klubin e Mqjesit, mish thaui ktheve. Mirë se u jeta. Ç'a bë? Mirë se erdhi jeri se na mori malli. Po, Sultan i Mqjesit. Po, do të them sigurisht ka një vit që nuk kam qenë këtu, seriozisht të marr malli, po. Sa ka eksakt? 10 ditë. 10 ditë. 10 ditë. Por shumë dukën periudhë shumë e gjatë. Ishin 10 ditë kaluara. Bukur, shpresoj. Shumë bukur pra natyrës, pra lumit, mrekullis. Jasht internetit. Jasht internetit, sepse nuk ishte asval. E si ndijesh? Shkarkuar e rigjeneruar. Di, shumë shumë shumë mirë. Okej. Ne do fillojmë tashi, hapin çik, hapin çik Wi-Fi. A do flasin? Ë, mirë shqisiat. Gjithë sa di, si ieri sot. Ulta, mirë shumë mirë. Uh, gati? Gati si. Ja, ku li bëm një kafe. Ka rezervë? Tani vetëm Lori mungon. Lori vazhdon me Lori. Unë se di se ku është Lori. Lori është akoma andi. Dhe e ke mbushur ti vën? Po sa kohë kishte ai? Po Lori dohet të kthyer, po. Është po, po, e... Laya... i vështirë ai kthimi nga pushimet në fakt. Nuk jep asnjë shenjë se ku ndodhet. A mos ta ka humbur vallë? Unë e kam <laughs> jo, <nishu>, <laughs> më afër atje. As kush nuk e ka parë. As në lagje e ka parë. Jo, jo, jo, as kush nuk e oh, ka parë. Muam pyesin ata, erdhi Lori, i thonë, "Dgjojon thash?" "Nisë kanë para kohë." Nuk e kanë para akoma. Eksthu. Jaguim edhe një ditë tjetër për një tjetër klub mëngjesi këtu në klavë femrë 104. Ora tani është 7:05 minuta. Mishdash Runia Blendi bashkë Jeri mëngjesi. Hadhin edhe oltën në Jeri ka thënë siç ju kemi thënë, e kemi thënë Jeri vazhdimisht që çdo të marrim pushimet sekret. me radhë etj etj etj. Por uh, Jeri ka thënë në në, rrende, përmet. në Përmet, në Përmet. Mm. Përmeti është uh, shumë i bukur, buz vjosës. Të sepse unë jam në nga të kurin e madhë Nga përmetje Përveç pam jesu ishte mrekulueshme mm. Qetësia ajre shumë i pasër Për fatë ke ish mua më qëlloj që dhe dy dit ishë në Shqipor i Shiova Shiova edhe... e Shion Shiova e Shion Sepse kishte natyr <laughs> që nuk të linda të mërzitëshe Por kishte edhe disa regula shumë interesante në përmet që unë nuk i dhja Regula të si shion ndryshe, regula të përmetare Pam, pam Dërën e tregoshë, e rrësaj Dërën e qëtët tjetër në Shqipërit i ketë Ndo shta egziston, por unë nuk e diktë tjetë Qarë janë tërën e regullash? Dërën e pahtim që të një? Jo, jo, s'ka që, a fa shabash? A fa shabash, e mjerë, ju a thëm pas taj Jo, po të <laughs> cilës pushimi, në atyrë janë qërë regullat Pushimi, pushimi drekës është shumë i shendë në përmet Ha me mësë e futë kohë Seriozishtë, nga ora 3 d 3.6. Po po zuri rrugës shtrihesh gjikom edhe? Paty ke ishte kaq shumë lëndina, sjë. Mund të shtrihesh edhe mbarë, e kuptoj. Bargas? Si doje. Për Meret me kuriz gru... <laughs> so, për shpirt. Ecën nëpër mend si më gjrupe me vajzat shtriran ndej. Do të shtrihen këthe. Sa ti po shtrihen, po shtrihen edhe unë, vajli trae 5. Jam vonë. Po. Wow. Ne, wow. mm. yeah, apo ka qaluar mirë? Interesante. Në në ndaj që e xpljohur të? Mas uns 3 të samë kamë. Pobram, që t'i të më pushimun. Në, julie. Por, isto e vërtetë, vërtetë. Lëzëtë, jo. Filmi, isto në më të dhënë ubefasovë, po përpësai uambientova. Istë të përgë vëstjerë. Se dhe të përë, dhe dhe të përë, dhe të përë, të përë. Jo, të përë dhe të shmojit. Se thoshtë që t'i skam kohë, të shemë. Unë ka i shtit të rritu, dhe të shikoj në inxashtë. In jo, ja, përë të shkri e shkri <laughs> e shkri e shkri e fleshtë pak. E shkri e shkri e shkri e shkri e shkri e shkri e një të dhe inxashtë. E dhe lumi i flinë të nora njëtë. Dhe inxashtë. Uh, Ado banya e themira ishin fantastike. I gjithë ata shokët që i pam në video bash, po gjithë ata shokë kishin mosha vetëm direkt për atë e pyeta sapo u takon. Kisha shumë era. Fillonte nga mosha 3 blendi deri në 80 vjeç. Po, <laughs> mirë, po kush me këto reumatizma të tjerë. Je po mirë. Po besoj se mirë. <laughs> Duhet të shkuraj një blendi, të shkuraj një. Kam qenë un po bëj sigurisht zgjami çel. Okej. Po sigurisht zgjam gjën për efekt. Ideja është shumë bukur aty. Një shumë rekuller. Por ne, qiko, se unë andej nga e o zonë do me tonë. Jo ta ma nga përmeli, por. I mm. kemi prezë. I kemi shumë prane. Një që... Një e pa është edhe që... ato zonën tonë. E pa, e përde. Po, pa tjetër. është... Kujtës atës si e të vjeli. <laughs> po, por, um, por... E kemi përë, e uh, kemi përë, e kemi përë her tjetër, kemi marrë... Bukur është bësh një nadës mm -hmm. të madhe të jugut, ku e merë, uh, po themi tiran, shkon Ersek. Pastaj në Ersek do të nga Gërmenjën çdo lesko në Leskovik gur i that atje mm -hmm, dhe pastaj merr grykën me zhoralin duke tashë edhe del në del në Përmet mm -hmm. nga Përmeti pastaj marrësh për poshtë, shkosh Gjirokastër, Sarandë mm -hmm. dhe të ngjitesh Bregut të Bardhë. Më parë Sarandës tash kishë. Ka për para gar... dy dër... vitesh, por në Përmet isha vetëm Kalinci, mm -hmm. nuk shëndrova, kështu që po infrastruktura është e mirë për, për të vajitur, për të bërë gjithë tur kështu. Po është sekës nuk është shumë e mirë. Rruga është është pak e pak e vështirë, por do ecësh avash. Është e bëshme, por është shumë e bukur. Më dispërmendit e Korçës, domethënë mm -hmm. gjithë ajo mm -hmm. zona që rruga e Mrekullesh. Është bukur ali. Dalesh ngërmën tash në një pesha vek. Po besoj nëse s'kan vendor para 3 vitësh ishte herë i me fundit, do e prishur ça. Do e prishur? Po, e sigurt. Nëse s'kan më gjatë vit. Nuk dove një shprehje thosë që gjyshimi këtë vend ka vënë perendia çu dosh. Të drejt kishte. Çu dosh. Dorën, dorën Kanë thëmë që janë të më të më të më Nëjsep, oke okay, mirë uh, Jerë i shri këtyve mi qëtash më në klubin Mjës. mjësit, e mëgjesit E njësim programin zyrtarisht uh, Is This Love është pyetja e përjetëshmen që bën White Snake në këtë këng 7-9 minuta në këto moment uh, Ju jeni me klubin e mëgjesit Në valet e Klau FM në 100.4 Data asot 11 dite martë por... Aspakters Aspakters tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1874, Harry Parmel fitoi patentën për kokën e uicisit të barit. Në vitin 1877, dy hënat e Marsit u zbuluan nga Asaph Hall, një astronom amerikan. Ai i quajti ato Phobos dhe Deimos. Në vitin 1896, Harvey Hubble mori një patent për llampën elektrike që vjen në punë me një tërheqje të zinxhirit. Në vitin 1934 u hap burgu federal i njohur me emrin Alcatraz në San Francisco Bay. Në vitin 1965, filmi i Beatles me titull Help u shfaq për herë të parë në New York. Në vitin 1984, Carl Lewis fitoi medaljen e titë 4 të art në Olimpiadën verore. Në vitin 1994, Konferenca e 10 ndërkombëtare mbi AIDS përfundoi në Japoni. Në vitin 1995, të gjitha testet bërthamore në Shtetet e Bashkuara u ndaluan nga presidenti Clinton. Në vitin 1999, grupi Kiss mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Fame myself dreamin silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows kurdë dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit dërgoni sms me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070222 mesazh dërguesi i par fiton një dhurat Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100.4 This is your station, Klab FM 100.4 Hello, mishë të vini në klubin e mgjesit, orë atë një 7, 18 minuta, 32 sekonda, unë jam blendit të bashkë me jeri, më mgjesit gjithë, artin edhe olëtën, më mgjesit gjithë dhe juve, këto që t'jeni, më uh, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Pun të mbarë, mm -hmm. ju që keni mbritur në pun Ka filluar njërzit uh, këthe në pun Apo jo i mm -hmm, Nërmal Gjithashtu ka edhe nga ata që tani pëjmarin pushimet e, Për ju e pushimet në barë Edhe det, uh, det të këndshëm Për ju që e rëdhet mm -hmm. njësuk sëhet Pun të mbarë <laughs> E me të leta Olë ta në tregoj pak se si është Historia me motin Gja ditësot me dhe duhet të than Duhet të në që ka pasur një freskim Ja për e që nuk jemi qarë kotë Ja që nuk bëjmë kotën e dhe jo. Kullë është vapë është vapë Dhe e themi Tani që është freskë është freskë Dhe për prave themi, themi oh. po. 24 gradë është nuk të momente Dhe 34 do jetë maksimalja 34? Mm. Hmm. Po Mirë, i okejqë okay. Që të arritu ku nga drejka, sigurishtë Po, dhe pasaj bje e freskohet Si të jetë në bastitja? Po, në bastitja dherë nga ora 19 Thuhet që është 30 gradë Pas mm -hmm. në i fillon e bje 28, 27 28 Iku nga ora 12:00 e natës do arrin 26 gradë. 26 gradë. Mhm. Mm Shikërcëshoj. Faleminderit, Olga. A kemi një top si voleybolli këtu? Sepo mendoja, jemi që dyshe, dyshe. për tash dy she dy she, bëjmë në një dy she dy she. Ju andrën e këtij siç si kemi si dhe ulur që mos mos lëvizim, unë më jerin ti me Adina Olga. Po mirë. Ëh, s'është ide e keqe. Bëni kështu. Kemë një top voleybolli aty. Sekond. Peshë ande nga zgjona. <coughs> do e gjej. Në zyra tjetër. Mm. Sildeni një top këtu, atë gjatë kohës që Kemi në i këngë në i qëpë, bëjmë në një këshu, në i setë Për sigurishtë Në setë bëri boli edhe i përzime edhe pushime edhe, edhe punë një herështë mm. e gjitha bashkë Me pak të shumë mm. të pëjmë këtu Do të këtojmë i qëdashur <laughs> se edhe sot, si qdo ditë të të të tërë Nga ta uh, një deri uh, në datën 25, 25 gush në do mm. të japim një qift biletash Për koncertin e Anastasis në datën 25 gush në stadiumi që malë stafa Këtu në kërëqit e të shush a uh, për uh, për të marrë biletat tuaja, për të marrë biletat tuaja. Deri tani kemi mm. dhënë qysh nga java e kaluar. Janë bër disa çifte, që i kemi çuar atje. Por uh, të tjera kemi për të dhënë. Kështu që do jetë koncert i mirë, do jetë koncert i madh. Unë bëja llogaritë mia që edhe un jam kthyer atë mbas dite. Që mm. të mund ta shohësh edhe ti. Ja. Po, mund ta shohë dhe unë. Mm, mm, mm. Po uh, do t'i mbajm biletat. Do t'i mbani, po. Do t'i mbani. Kështu që do jetë do jetë super. Shkërëm të shkërëm në qema të stafa e në stage në kur të këndoj është e mirë? është shumë e mirë Drejshka Të <laughs> të përqenë mirë? Muë më përqenë shumë Pa vërsi se nuk kam dhigjuar këng të reja No, po nuk e si, po ka i rika Por gjithë se simbetet shumë shumë e mirë Të të të e fundit kam përqenë që e fundit ka qenë kjo Stupid Little Things mm -hmm. Dhigjohen qik është goqa këng e dhe kjo Struck us on the wrong side of heaven, I did it to myself traded in my forever but I did it to myself I did it to myself when i get too close to my did it to myself i did it to myself but i won't stay here unforgiven when i did it to myself i did it to myself these are the stupid little things që është uh, ndër fundit që kanë dhierë në station por uh, hit e ka plot kjo është mm -hmm. e marsit vitit të kaluar. ëm, um, <clears throat> kështu që do ta da kemi ndarën 25 dhe sot një shans për të fituar bileta me en station miqdashur Uh, në klubin e mqesit, zdo mqes, deri në datër 25 në do t'javim biljetat qift për, uh, për skor për t'aparatën në stadiumin që ma qëta faktu në kryë qytet Njën me blendin jërin atin dhe olëtën në kdo qaste në klubin e mqesit, zdo mqes me juve nga 7-10 në kdo valë në kdo ekran Gjatë kohës që ishe e larguar jërë, me mm -hmm. që ti ajo që ke bërë pushime deri tani deri deri ne uh, telefonin uh, thoshe pak mbar uh, internetin uh, isha lert kontaktet lark. me ato mm -hmm. gjërat si si ja bëre Sepër ishte ishte dola shumë mirë për bukuritë e zonës, u relaksova komplet. Kështu që u shkëputa dhe unë e shijoj këtë pjesë. Jo, patjetër. Dëgjoj internetin e mencim... lavet në fakt, ndërsa në telefoni e la. <laughs> po, nuk e dia që nuk punonte në atë zonë. Nuk, nuk, nuk ishte val, nuk kishte val. Brenda ndërmet po, por në momentin që di linjash. Po, në breshëllas. Atë ishte ishte pak e vështirë. <laughs> Bura jetë shpellare. <laughs> I pari me mbullimin po. Wow, dama nuk nuk zinte. Fare. As katër gjoja, as tre gjoja, asnjë gjë. As dy gjoja, asnjë <fare>. gjë. As gjoja e çfarë? Fare. Po stat gjoja. A nuk e di, s'e kanë provuar ato vetë. Ah, Olta është tash më në habit. Por, uh, kjo është një, kjo është një gjë kur kur jemi në pushime. Kur jemi në pushime, tila është gjëja që ju bëni, edhe kë për kë pyes edhe ëm edhe ata që na djojn përveç edhe juve që jeni këtu në studio. Është mirë. Dhe arrini do të që të fikni Plotësisht Dhe mbyllni kontaktet me Po themi klient, shefa, kolegë Ndo shta dhe njëgjera që kanë lidhje me punën mm -hmm. Apo e mbani hapur një fill Këtikush mundet ju të Tërheq, her pasere, e kësho, në inë që, ojëri, digjo, ku e ke lëna të, se ku janë ato, ato falë, na duen ato, kush e i fodderit, me ato... Në faktë, jëri lëna të thot vetë, për po nuk e kemi shqetsuar. Jo, ja, ne, nuk e kemi shqetsuar, për po, po themë të madi, të shuar. Madri, madje, jam surprizuar dhe jam knajqur se kam falur me Olton por kemi folur vetëm për kënaqësi. Çështja kënaqësie. Nga Përmeti, thënë, kështu kur gjatë shumicës ditës kur ti ishe në Kur nuk në isha në Përmet. Në, në Guva e Lumit. Por kur ktheheshha komunikove me Olten dhe u kënaqa. Po, ti ishte malli që na morr atë kaq. Ka edhe ekspertë të ose këshilltar, po themi, që janë të jetës moderne, ëh, që sugjerojnë këtë gjë, që të paktën një fundjavë në muaj, thonë ata, dhe përflasin për gjatë kohës kur Kër njëzit janë, janë në punë, pun, mm -hmm. e gjërat vazhdojnë e rjedhin, një fundi avë, në muaj një rjutë duhet të stakohet komplet nga, nga të gjitha gjërat që e lidin me internetin, me, me këto. Me rutinën e përdit, sëma. Me rutinën, mm -hmm. me teknologjin, me të gjitha. Po pra, të gjitha rutinës, të da. Ka? Të fikësht da. telefonin, të fikësht, uh, këtë mundani, uh, wifi-në, apo, apo lidjet me internet, të uh, gjitha apo të dësh të për një fundjavë gruan ose burrin ose ëh të bësh jo ja, jo jo jo e kemi vënë me teknologjinë aha okay. të lovsh, kjo ëndra te kësaja i dajim shumë po mund ta realizosh edhe ato ultar tash mos shkojmë deri në largimin nga njerëzit e shtëpis apo jo jo mo klasim shkopu tin nga teknologjia shkopu tin nga okay. jeta moderne nga gjithçka që na lidh që siç na ndihmon për të na për të na mbajtur na ndihmor me punën na mbajtur në, me punët, në mbajtur kontakt kur kemi nevojë etj etj ndonjëherë edhe na na bëhet Hmm. si thua kshu uh, e tepruar. Hmm, kthehesh në një gjendje më natyrale të të njerëut. Ëm um, dhe dhe në këtë mënyrë purifikohesh tonata, është si kështu si detoksifikim. Ë hmm, vërtet. Uh, një fundjavë në muaj, domethënë një, eshtun, një djel, e shtuaj një diel, ne pas aj kthehesh prap në atë, por ndihmon shumë tonata ato dy ditë. Kur ti je jashtë internetit, kur nuk shikon statusen në Facebook, nuk vendos foton në Instagram, nuk shikon çka kanë vendosur të tjerët në Facebook dhe në Instagram, nuk lexon a uh, kudi un bloger largimet politikën e gjitha ato ë uh, mroklla dhe e përditshme që na mbushin kokën si një kazan i madh përarsh, mm -hmm. pa kuptuar, njeriu pastrohet. Kështu që, që unë këtu do të, të ju es jasot. Kur shkoni në pushime, a aplikoni këtë gjë apo tjetrën? Kam për shemb miq, shok, të dashur që shkojnë në me pushime, megjithatë, edhe kur janë ulur atje në një beach bar, ëh, mm -hmm. pranë detit, lexojnë <laughs> uh, lexojnë gazeton tema ajo don jasht. Këto janë atë drejtm. Çka është shkuajtur më sot për shkakun. E kanë e kanë kështu ushqim, nuk duan. E duan domethënë, kanë mbot. Ka të tjerë pastaj që aplikojnë të tjetrën që i mbyllin ato fare dhe nuk dinas çka ka ndodhur në Tiranë, as çka ka thën uh, Ilir Meta, as çka ka thën Sali Berisha në Facebook, asnjë gjë, asnjë gjë, asnjë gjë. Nga këto. Edhe janë kështu, janë mirë po ditën e parë mund ta vuash por jam mësuar me atë se mm -hmm. mos tha që janë edhe të njëjtë bëhet pak më e vështirë. Po, profesioni i gazdarës që është pjesë e punës, por pastaj me kalimin e ditëve, sikur mësohesh, edhe fillon të pëlqen. Edhe kur kthehesh thonë, po, po, çon dhe bëjnë vendas në vendim këto. <laughs> pra me këto e kupton që që nuk kanë ndonjë vlerë, ashtu si mendon dhe ja, por është ajo, puna e drogës domethënë, që mësohesh edhe sado e keqë që të jetë, jam mësuar me atë dhe kërkon trupi, kërkon mendja. Çu si këdo do aty pyet sot? A jeni për të parën apo jeni për dytën? Jeni për fikje celularësh, mbyllje kontaktesh, ku do një përqafim i plot me natyrën, apo jeni për mbajtjen e një lloji lidhjeje me kryeqytetin, me zyrën, me kolegët, me punën, me mediat, lajmet, e gjitha ato gjërat e tjera që janë pjesë e jetës moderne. Për pushime të paktën. 069 2722 është nëmri telefonit, mund të vinit në takoni edhe në faqen të në Facebook është facebook.com, fraksion kërubin mëgjesit, jemi qithun atje, David Geta, Sam Martin, dhe të këndojnë Dangerous, të një në Klav FM në 100.4, 7.31 minuta, kur të temi dhe të kemi edhe një përritin nga aktualiteti dhe anagramën në kërubin mëgjesit, mëgjes që të gjithë dhe.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 Hello, hello, hello, mi është të këni ardhur në krybin e mëgjesit, 7 e 34 minutat anin në këto momente, unë jam blendi bashkë me jeri, me adin, e mëgjesi, e mi dhe me olëtën këtu në mëgjesi, në mëgjesi, kja vefem në 104, si qështë dodi tjetër, dhe dua, ta fillem në fillim me një, një pyëtje nga aktualiteti për të parër se, sa të mështë shumë keni qëndruar në daj lajmeve dhe gjërave që në gjasin rreth e rotul nesh, Mm -hmm. Mish të dashur, ja ku jemi tani me një pyetje në lidhje me ndërtimet. Pam pam tim bim pam, pa ba ba dam, tim bim pam po. Atëherë, qeveria ka urdhëruar mosdhënien e lejeve të ndërtimit në miratimin e planeve të reja urbanistike për 61 bashkitë reja, përvetëse me një vendim të posaçëm Dhe me një firmë nga kë personë. Nga cili personë? Po. Nuk mund t'ja përsh. Dhejë në miratimin e planeve urbanistike, mm -hmm. të të gjithë bashkive, nuk mund t'jeven më le e ndërtimi. Ta zëmë. Ta zëmë. Gjushi, pa, pa. gjushi përshëm mundurës nuk jepë do të më le e kuku, minonë. <gjur> <gjur> nuk ka vënë maritë. <gjur> le e ndërtimi. Apo, apo, dikush tjeler. Kush do nga, nga kryetarët apo kryetarët e rrjatë bashkive? Nuk ka vënë maritë. A vend me mënyrë se si mund të jepet një lendë ndërtimi është me një firmë nga ky person. Nga ky person. Nga cili? Nga cili person? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 7222 çdo pallat mbi gjashtë kate pa. e dog patjetër firmën e këtij firmën e këtij personi. Pa firmën e këtij personi nuk mund të hapësh. Ja janë dhën plot, deridanë. Është bërë. Janë bërë gjëra këshu. Si mos o Zot duhet thën. Por tani, eh uh, duhet një firm nga këy në në këtë mënyrë të paktën e di që nëse ke një pallat që është një si zdap i gjatë, për shkakun e këtij, e di se se kush e ka dhënë lejen për atë. Mo kupton? Po. Se se e kërkon, e kërkon, e kërkon rregulli tani. Po kush e shpreson që duhet firmos pra? 069 2070222 069 2070222. Dhe mendoj që ka ardhur momenti. Pam, fjala është fjala është bollë e pisët. Kam një fjalë në anagram që e kam e kam bë vetë, e kam e kam bër pis. E kam bër pis vet. Është një fjalë që dua që ta zgjidhni. Kjo do të jetë për për një or nga Miçtan tek Premium Watches. Aha. Anagrama. A, në klubin e Miçës. Ai që do një or tek Dora. Edhe që e ka mendjen shpejt e shpejtë, syrin pish. Le ta zgjidh i pari. Uhm. Anagramën për ditën e sotme. Dhe i lëta dërgoj në 0692070222 me anë të një SMS-je. Fjala është: Qura fse pisë. Oi oi oi. E komplikuar. Qura, uhm, fse pisë. Q u r a F-E-S-E-P-I-S-E mm -hmm. 069-27222 Qura fës e pisa Së <laughs> tja kam ide Ama, ah, isë fare, asë një që? Pare, snuk <laughs> Qura fës e pisa <laughs> Ma di më kishin munguar këta Shushë duhet pak Së këpëra nga ma di? Ja, oa jëri <laughs> Pësë zbëja në gramë, për i veti. <laughs> Shiko si funkciononë, <laughs> i, funkcionon. I <laughs> bënë sobë dhe i zidhë njësër, <laughs> dhe i zidhë ja njësër i ke harruar <laughs> zë që janë. Edhe i zidhë prava tërë pas njësër. Gjallë vetës që, ose të kisha edhe në muaj një blok, për shumë ndë të kisha shkuaj të ronë ty. Në shdo mm. faj që një anagram Për, për, sh... për shdo dit mund t'i t'i t'i... S'na vajti më nda Pa po pra se se me nduam... Edhe, vinda ura 7 d'i gjusëm në mqez, qo është e ti? Zidi anagram Pa, zidi anagram Pa ti si s'na dërgoj e një mesaj, po në fakt telefonat S'kishte prajme, në në son S'nuk telefoneri Qura F se Pisa Qura F se Pisa A okay. shë për një orë nga mi shtam të këprimim më oqis Duqani i tyri ndodhet vetëm pak metra më tutje e Ati që një ora mm -hmm. të markave mm -hmm. dhe tiveve të ndryshme, sportive, klasike, gjera shumë të bugra Me të vërtet, vendi mirë për, për durata, mm -hmm. shumë vendi mirë për durata Qura fëse pisa, kjo është anagrama, ok? Dekart 069 2722 Avici vjen me Aloj, blekjo është Wake Me Up Edicioni i radios për këtë këng Edhjojmë tani në Klab FM në 100.4 Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Njësë shu të ndë, avici, alo i blëk. I feel my way through the darkness guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end but I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So, well, that's fly by me. So wake me up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 isorrë 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club FM në 100.4 Hallo, hallo. Mirëmëngjes Ardo. Nuk ju binën çështën, vale te klube 5904 edhe në ekranin e Club TV tani është 7, falni 7:48. <laughs> Mirëmëngjes ty gjithas. Mirëmëngjes ty, Ieri. Mirëmëngjes, Blendi. Çdo na tregosh ndonjë gjë? Po, ju e dini që në gjithë botën organizohen konkurse bukurie të ndryshme. Mm, Patjetër. Qof për vajzat, qof për djem. Qof për por, vajza, qof për djem. Po, në Brazil është hera 12 që organizohet një konkurs bukurie pak i veçantë, mm -hmm. sepse përfshijnë të gjithë gjyshrit. Oh, mm, gjyshi më i bukur, gjyshi më i bukur. Ëh gjyshia. Jo, vetëm gjyshi. Vetëm gjyshi. Vetëm gjyshi. Po çan rastit si duhet <laughs> jesh, si çfarë vlerësohet si, si, si gjyshi i bukur. Po, faktikisht ndahen 5 çmime, gjyshi më i paishëm, më simpatik, më shik, më fytyr qeshur dhe më i turpshëm, gjithashtu. Oh, me i jan, po gjyshi më i turpshëm. Jan 5 çrimet e para dhe uh, përfshihen mosha nga 60 e sipër. Dhe këtë herë, një gjeshtë lid e pes vjetar, ka qëna i që ka rëmbyrë të shmimin e parë, si gjyshim mëj pashëm i brezibit. Ah, U me dojë, olëta ka premisa për të që në gjyshim e i tërbështë. Po, le të shojëm, të prejsim, kemi kote rrëtë herë. Këtë të bëtë gjyshë, gjyshe. Po, ti, jemë <laughs> për parë, asë umë, shtë të shëtë. <laughs> Edhe ti keca shantë Në gjyshi më fitur, fitur qeshur Më fitur qeshur nësa. Me sigurit ah! <coughs> Nejse Qaj i bërë ati mikrofon Ngeca të mikrofon Shqipën bërë në dorës e këllore Ollëta wow! <coughs> <coughs> Bravo olta. Falim dirit Bërë një foto adi Këta ruajm Së është e nevojshme Bërë të shantazhuar Kërë të bëhet gjysh <coughs> be, Ska nevoj Ta bëjmë të skushet <coughs> Mosullodhën Ollëta Ollëta sa po e, është një mikrofon Që ka një si ai mm -hmm. dhe e bën atë që të qendroj pezull kështu. Dhe Volta e goditi telefonin. Ti duhet t'i thuash të shërbët. Mikrofoni ra, duhet t'i thuash të ngjita. Çfarë vani? Ra vetëm tha mua. Ra ja sa i preka ai çik kështu. E la <laughs> pak më grumle. 6 një telefon Nokia tipin së kamsuar akoma. Aha. Nokia. Dhe derz nan kan Volta. Po mësues. Ja mori po telefonin e Adit. Ka disa foto brenda, kështu që kushton më shumë. Po, e foto këto ndershme janë ato, jo se kthua. Sa di, nuk e di, ëh. Aty, aty duhet kesh, kesh frik, aty ku ke shumë besim. Aty ku ke shumë besim, po. Ka drejt Oltën për këtë. Mirë, mirë. mirë. Kur jeni në pushime, a e mbani telefonin hapur për Oltën, kolegët, lajmet online, apo shkopusin çdo kontakt me jetën moderne për të qejuar lirinë dhe natyrën? Kjo është një pyetje që kemi për juve sot në kryeën e mësuesit. Senka dy mënyra, dy koncepte. Tashë mban kontaktet saqë u ikin këtyre gjërave të përditshme dhe mendojun mirë bëjnë. Është mm -hmm. të mazh, shpotojnë nga nga një rand, cash mos kesh mundësi të roaming. Kur ikën, e zën të thjesht mm. janë më mirë, tashë, ato duhen, nuk po them, janë të mira. Po nëse është një hall një gjë tani, nëse është një hall një gjë do kam mundsi. Halli do të të gjej. <laughs> <ojde>. <laughs> po pikërisht. Halli do të të gjej. Kam gjë në mend. Po po them që është mirë që edhe njëri ju të shkëpudin që Mosërita shi t'i vim këshu Nga këto Unë i kam të figur e Aljita përshëmull Ka njërës që i mbajnë edhe këto mm. në, Si që i thonë tërinë rëndom Notifications ha? Mm -hmm. Nga Facebooku e ku t'i nëse që t'i vim përm përm E para të a hedhin për tërinë tokë Sepse edhe kur jë duke fjetur ajo ndez ekranin Uh, po flasë për shumë për iPhone dhe gjerat që, që kur vjenin që Për gjithdo aktivitet që ndodhë në, në Facebook Dikush të ka bërë shok Dikush ka, të ka tërguar një candy crash oh, pre, po, po, requesta, oh, Ato i vras Po t'i kemë <laughs> për balë i vras Po, <laughs> <laughs> gjitha uh, këto do me thënë uh, Janë uh, Shkakojnë baterinë Se ndize telefoni 20 30 er 40 e 80 navës. Nëse ti ke ikur me pushime dhe do merresh gjithë kohën se çfarë të vinë në telefon, atëherë nuk do shijosh asnjë gjë. Po as nuk do pushosh, as nuk dëshijosh vendin ku ti ndodhesh. Lodhesh pa e kuptuar e lodhesh. Në mm -hmm. fakt do i ri po shikoj shumë nga Facebooku, tani që jam në punë, kuptohet. Ë mm -hmm. uh, po shikoj shumë njerëz që bëjnë postime të ndryshme mm -hmm. dhe janë të rëditë online në Facebook. Pra ky ato janë me pushime, kanë drejtë, al dërkon, postojn, check-in, check-out. Tanë po i shoh dhe unë se si kanë barë. Po, me check-in këo, check-in, check-out edhe këto. I bëjnë pra i bëjnë, e kupton? Gjithçka ti di. Asaj nas që kam. Gjithçka informojnë. Ë interesante është. Tanë gjithvën, po. Tanë çfe çfe këto janë. Interesante, po kjo do të thotë që ne nuk kemi foto në asnjë moment. Po vështër një foto për Se të kryosh dhe kujtime, të që njërëzit e kanë basmarë që të monë aparatin me vete, ku shkoni me pushime. Se edhe të shkosh me pushime, mos bësh asin foto. Po, tanë i marin Facebookën dhe i kanë të qita ty. Po, pëse jo. Mos bësh asin I si, si puritanen dhe që mos në pekshu, se edhe ti pëm foto kër i kanë me pushime. I bëj, po zakonisht nuk jam uh, online kër jam me pushime. Që i tha Jezusi, a i pa më kata hedhi gurin e parë. Që ti ty të takon fare një. <gjubi> Pajde hape Facebookun tim. Thej gjithë më kanë të. Shikoj, të gjitha fotot janë postuar pasi kam ardhur nga pushimet. Mm, dhe dhe on si puna jote, jamolta. Deri tani nuk kam postuar asnjë jo. gjë. Nuk jam si ca e ca që ikën pëfondjava dhe edhe foto me çunat e me gocat. Mirë, mirë. Kanë të drejtën e tyre edhe ata, gjithsesi. Jo, jo, s'u Una... Un jamon njerë. <gjubi> unë dua të bëj një unë dua të bëj një mm. një quiz sot me seri, i cili është është Më vërtet interesant. Sepse çka të bëj? Çka të bëj Kujtse? me me me pushimet, mm -hmm. me me birrën? Ëh. Mm -hmm. uh... Ku si thuhet, një birrë të lutem? Bukur. <laughs> një birrë të lutem. Dhe un do ta them këtë frazë në në gjuhë të ndryshme të botës. Dekord. Birrë të lutem. Ne do të jim se nga nga cila gjuhë? Gju, nga pa. cila gjuhë është? Uh, Kështu që Për doni, e nëse jeni gati, unë do përësis një birë tani Edhe një përmuat të luta Po, në filim, sigla <laughs> Biru kudasaj Sfarë oh. Sfarë oh. Ta është biru kudasaj Kudasaj Bir të ludhem mm -hmm. Biru kudasaj 069 27 22 2 2 069 27 22 2 2 Biru kudasaj Biru kudasaj Në cilën gjutë bodhës pra mm -hmm. Po kërkojmë një bir Një vidoj se anagrama për ti nësot me është Qura fëse pisa <laughs> Qura fëse pisa Chura Fs e Pisa me r me r jo me r me r të but. Mm. Q U R A F E S E P I S E. Olta, nëse kemi një fitues, lutem jepë. Më kanë thënë aktualiteti. Kryeministrim mm. kanë thënë, vetëm nga firma e kryeministrit. Pallatet B 64 tani më brapa vetëm me firmë të kryeministrit të vendit. Emiliani fiton dy bileta për Nosin e Plex. Bravo. Emiliani ka fituar dy bileta. Cineplex të premve në filmat janë premier Pavadhe në bija shkate Vetëm me firm Krye Ministrore mm -hmm. Pa tjetër Pa tjetër Po nëse palati është peskash? Peskashin Apo së të jo t'iq Peskashin jo, do t'i të kam përshyve në në dorën e kretarit Apo kretarit zbashqis mm -hmm. Në përshyve në dorë atë Gjash dhe siper Gjash dhe siper këto, Këta qibanat e mvejn Pa, gigandat Një peskash sot duket këshu si Gjevogër Si, si ato shpit për dhe se t'i kërë E drejt, e drejt Mirë, shkojmë të këmuzika Do të themi së shpejti në kryuën e mëgjësit Kemi dhe lajmet, mi shtashur, lajmet orës të të këtu Dhe mbas pak jemi të gjithë sërbashku Në Klab FM në 104 dhe një hertjetër I've seen from a movie That every broken heart knows We were walking on moonlight And you pulled me close The second in you disappeared and I was all alone I woke up in tears with you by my side breath of a blink of an eye just a whisper of smoke you could knows everything the true Hello, mirë se keni ardhur në krybin e mëgjesit, mirë shdashur, ne ju përshëndesim dhe ju rëmi ditë fantasike, ora 7 e 8 minuta Qdo mëgjes me juve nga ora 7 dhe në orëndhjet në këto val, në këto ekran Kishime dhe këngën e ditës pak para se të uh, jep një mlajme dhe orës 8 dhe fitu e si i këngës të ditës është Flamuri 390 oh, dhe fiton 2 biljeta për në Cineplex 2 biljeta për në Cineplex për ty flamur 2 biljeta për në Cineplex për flamurin Me numërin që maron me 3-9-0 3-9-0 Janë shifrat e fundit numërit flamurit Ndërko Kishim edhe një pjujetje Nga birë të lutëm Than uh, Birë të lutëm është kuitësi me sërri që unë jam duke për sot Biru Kudasaj Kudasaj Kamë thënë, dhe kjo vjen nga Gjuha Japoneze, bravo është në vila, fiton 2 bileta për në Cineplex Kështu pra do të porosi si e një birë në Japoni Biro, mm -hmm. Biru, Kudasai. biru, kudasaj Biru, kudasaj Po, mm -hmm. po, birë të lutën Biru, biru Biru, biru Ah, e bukur Shumë bugur. e bukur Oke, okay. mm -hmm. mirë, bëjmë i tjetër? Dekar Kjo është, kjo dhe jetë me thjesht <laughs> Dhe më thjesht. Ma vjem ndoi, sigurisht që birra do të kesh më shumë zgjedhje. Mhm. Uh -huh. Se sikur është më e vendit. Okej. Okay. Si tu quash? Nëse i thua kamerieres, bjondë, shpresoj. Mhm. Birrë bitte. Ao, mm. oh, saktë është. Birrë bitte. Mëso <laughs> 69 20 7222 dërgo <laughs> një mesazh vetuaja. Këtë kat... munden e ta dish pa e dhënë gjuan atje, mm. nuk ka nevojë ta hapësh. Uh, Në inga këta fjallorët e komunikimit të turiztve. Bia, bita. 069 2722, 067 27, 2722. Tani, me që do t'jabim sot një qift biletash për uh, koncertin e Anastasia në datën 28 gusht në, në stadionin që mëllë Stafa. Rëmdjej t'jej. <laughs> të lutem. Në uh, si me zipo e presë, për si, ndaj. Përndaj. Um, uh, Do të në momentin që do luajmë, do luajmë një këngë të Anastasia. Mhm. Mm Gjat këtyre minutave të programit deri në orën 10:00, tam, në një moment të paccountuar, kur të luajmë një këngë nga Anastasia, ju duhet t'dërgoni mesazhin tuaj në mesazh, shkruani vetëm 2 bileta. Kaq. Po. Okej. Okay. 2 bileta. Mhm. Mm I pari mesazh që do na mbri Në 069 207 222 Që thot dy bileta Në momentin kur luajm një kënga Anastasia mm -hmm. Ka për që në fitu e si i atyre dy biletave Që në dojavim sot një qifti biletash për koncertin e datas 25 Dekord Dekordo Në regu Oke, e lëmë kështu Ashtu e lëmë Kur të luajm një kënga Anastasia Kështu që të gjoni Midis tani që flasim dhe orës vjet Në do luajm pa tjetër një kënga Anastasia Daji do një moment kur dëgjoni tingujt e parë të këngës e ta ta njihni që është një këngë nga nga këngëtare e famshme, atëherë do e dërgoni mesazhin që thotë dy bileta. Bëjeni gati që tani madje. A dhe bëjeni send kur uh, momenti të vijë. Uhum. Mm -hmm. Kjo do ju ndihmoj pak. Mund t'ju fitoj disa sekonda të çmuara për të fituar juve dy bileta për koncertin e datës 25. Pëshija te historinë ti belgut, nuk e di nëse e hasët juve. Na e kujtoh pak, pse po, kemi hasur shumë historik të fundjavës këtë ditë. Kjo saktë. Historia është ëh e këtij magistrat. Është, një, shqa, shqa, shqa. është një, po, hmm. një polic belg i cili ka A, është futur në kante. Me tha gjëra, domethënë kushum. Andaj nga Belgjika, është marrë me pastrim para, shtoshin apo diçka domethënë për para. Dhe akuzohej, akuzohej nga drejtësia belgë për krimet e veta, edhe ishte për t'u ndjekur penalisht në Belgjik. Ço arkazinunji të bëi policin? Mhm. Edhe duke e ditur që ky është vendi Shqipëria, pra, ku mund të mund të kryesh kështu punësh? Vendi i çudirave. Po. Ka ardhur në Shqipëri dhe ka sajuar vdekjen e tij. Mhm. Mm ka falsifikuar vdekjen e tij me ndihmën e mjekëve, një apo dy mjekëve, nuk e di. Mhm. Mm në Shqipëri tilet kanë dhënë firmën sikur personi në fjalë, polici belg pra, gjatë qëndrimit vet në Shqipëri ka mm -hmm. humbur jetën, ta mm -hmm. ka vdekur. Kto letra, certifikatën e vdekjes pra, ai ja ka dërguar nënës së tij në Belgjik, në Belgjik. Mm -hmm. Dhe nëna u ka dërzuar këto dokumenta autoriteteve belga, të cilat kanë pushuar çështjen penale ndaj tij si një person tani më që nuk është në jetë, që s'është në jetë. Ta tu i ka mbyllur gjërat ai. Mushon çështja penale, etj, etj, etj. Dhe në një moment caktuar ka vendosur të shkoj kërkoj azil në Belgjik mesa duket. Nuk ka ndenë në Shqipëri. Po pse? Por ka shkuar sërish në Belgjik. Po bësh shqiptare, morësh shtetësin këtu? Jo, ai ja, nuk e di, nuk e di. Nuk e di, domethënë. Nuk e di se si ka udhëtuar për në Belgjik, por ka qenë në një pub, po thonë, në Belgjik, në Antwerp, uh -huh. kur një Ish kolegu i vet, një policë e ka njohur. Wow. E ka thonë, "O, ky, ky që vdesh në Shqipëri." Po. Dhe e kanë arrestuar menjëherë. Janë thirrur forca, mm -hmm. e kanë arrestuar. Ky ka planuar të gjithë gjën, normal. ka thënë që kam kam falsifikuar vdekjen dhe dhe pastaj është bërë pjesë e procesit ndaj tij. Mm -hmm. Tani është për mashtrim edhe për gjithë ato gjëra të gjërë ishtohad, tjera. Isha normal. Çi ka bërë? Por domethënë ideja është që ka qetuar Shqiprinë si vendin ku mund ta vdiste pa vdekur. Vendi turdhiste collai. Po, mund, <laughs> mund, mund vdesësh le në Shqipëri që nuk është krejtësisht jashtë realitetit, <laughs> por është. Yeah, po, ja, shumë mirë. Yeah. Përveç kësaj, domethënë edhe edhe mund ta mund t'ia ja hedhësh drejtësisë. Sa gjërat kishin funksionuar deri në momentin që ky vendosin, pse këtë? Ai pi një lef që donte të shkonde në Ai kishte marr malli. Po dhe pas ka dash edhe qefe të gjitha këtu. Po pra më thënë pra. Rri olla, rri rehatë me bira Korça. Ai shkoi aty në shtëpi. Ai ka marr malli për çokoladë. Po pra. Për shifrira të bën të vdegur dhe ti nuk denjon as të rrish këtu. Taha këtu tani. Në vëllin të ndon të vdenges? Ti a, ti aspër blesh të paktën oh. ti vënd. I kanë ngrënë, i kanë ngrënë vet këti ajë ka shkuar. Pakë pasta neca lek të lar po. Na i laudot. Kush? A merre me larje A... legësh kë. Po, të larë legësh, po. <laughs> Kishte një lavatriçe speciale. Mm. Sigurisht. <laughs> <laughs> du bënte një punë edhe këtu. La lavaleka. -la <laughs> Mirë, uh, ndërpresim programin tani në grupin e mëjetësit për uh, dy tre mesazhe publicitare. Do t'kthehemi dhe do të jetë uh, Juicy Ferreri me Baby Kane Roma Bangkok në 1 minutë apo dy. Ne ju përshëndesim fort nga Club e Fem në 100.4. Ciao Baby Kane. Vedete in fritta perché ho voglia di far festa. Et nëmpora të tramvarë, të rëhërënë, atdæmë të mëndë. Unë anë në në. Më østë Dojemë këんですhtë, Më eqë tenë me? O në në uоны umërë në të ë SL ifrë në ­ơ Moj uë přijanë, o në dë naparlo me emishtë. All'improvinë në yë opërënë tutta lë natë amë. Në në cândë prorë, iqe õnë dë ×he et të tim e të e mëtë. можно rërënë, ospërënë se të përënë, te te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 22 minuta të anin, kërvinë mëgjesit në Klab FM në 104 Unë jam bleni këtë bashkë me jeri Mirë mëgjesit gjitha Mirë mëgjesi Adi Mirë mëgjesi Blendi Mirë mëgjesi Olta Mirë mëgjesi Adere, fituaz janagramës për ditë në sot me është është shpëtimi dhe ka thënë përfaqësuesi Bravo Përfaqësuesi Përfaqësuesi 562 për Vëron numri 562 Fiton orën nga primin Moaci. Bravo, bravo. Qura Fse Pisë, ishte Qura Fse Pisë. Nëse kjo edhe përfaqësuesi hmm. lidhen disi si fjal, pa skamsa ti bëj. Tani është është një Gjerecj nga gjërat që pa gjërat që ndodhin. Që hmm. sjë. Jo vetëm në vendin ton. Jo vetëm në vendin ton. Mir, ehm um, Olta. Po. A mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti si thoni? Bëni pyetje nga aktualiteti? Sepse ka pasur edhe njëjarje e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Si që raportohen edhe, mm -hmm. Shtypi... Mm -hmm. janë larguar nga... zona Rev Stadium i Dinamo... Mm -hmm. janë larguar këto. E dini që ka pasur një aksion... ose mobilizim, po themi... Ka të bashkisë të Krye Qitetit, po... Problem veten uh, ende. Karrige, tavolina klubeve mm, të nxjerra në trotuar. Ëh. Mm -hmm. Dhe e ke, shikoj, kjo ka qenë edhe para katër vjetësh kur uh, në fillim fare kur uh, Zoti Basha mori mm -hmm. mori bashkin që u hoqën. Po i pastruan në zonën njëra. e blokut po, e tjerë e po, tjerë u pastruan, po, po pastaj dalën ngadalë, dalën ngadalë. Nga një karrigë, nga, po, nga një tavolinë. Kush problemi aksioneve? Kush problemi aksioneve? Gjithmonë ka qenë në Shqipëri probleme aksionën, sepse e, e bën për një periut kohë e pastaj këmgullja, atyre që duan t'i pushtojnë, t'i shfrydzojnë a mjedhët publike, qënë kësh me fortë, se sa mm -hmm. zeli, i një aksioni. Mm -hmm. Duhet bërë regullë, duhet bërë, nuk edhi, dhuhet, ka, duhet duhet bërë liqë, të mu. Qasë i tjetër, po, um, sepse më mbesdi, se sa, se më unë e ti në këmë, edhe Jugo, të a e ti në këmë, mm, këm, po. uh, dhe të vjen Pak të thuash, kur duhet që të bësh një paradë midis tavolinave, të klubeve. Është mm, vërtet. Se ti e duhet e higur në punën tënde, mund të jesh një chef, mund të kesh një fëmijë me temperaturë, mund të kesh ku di un tani, domethënë halesh probleme. Shërbimet e tua me fëmin në karrocë akoma më keq se bëhet çështje fizike pas sa mm -hmm. që nuk kalon dot por ky ngushtimi, e ka qenë gjithmonë atje tek zona e bllokut, pizzeri e Era, ku qendran ato, mm, at zona te çadra, çitona taju. Ëh, dhe dhe eliet atje një shteg i vogël. Mirpo aty kalimtara ka plot. Ka njerëz që vinë për ball, ka njerëz që janë duke ecur bashkë me ty paralel. Nuk ka shance. Nuk ka shance. Nëse je një grup një një dhe me dy veta për shemb, duhet të vihesh në rresht për një dhe se si të vjen sepse ai tjetri është ulur A shonë derhadin e vet, ka kafe, cigare, teke, kudu në një teqe, ku do të na çarpidomë edhe ne si çaj. Do ne skanimin. Po, edhe të shëfjer kështu alart poshtë, domethënë që ti uh, ndërkohë që ti ecën edhe A po, ty mund të pihet një kafe në atë moment, e merre ngre një, një, një, një herë. Edhe e lali. Ata pinglojnë kështu ku? E vazhdon. E vazhdon. Po shikoj ja, uh, kush ishte? Ishte njëri që kishte shkruar në në Facebook. Ëh. Do tani këto munduhet nga puna e kafeve. Ëh dikush dikush po smugitore zakush në në një vend aziatik kam përmendur se si ishte Mhm. Mm kishte par një shenjë ëh uh, që shteti vendoste në për dyqane. Nëse nuk të japin kuponin tatimor, do të vjen e kishte probleme me këtë evazionin fiskal për cilin të cilën flitet tani edhe këtu. Mhm. Mm kuponin tatimor që duhet ta marrësh, ua japin, shumë do të herkosh. Restaurante edhe tani tani që flasin sot për po shembull apo dje apo parë dje megjithëse ka pasur një aksion festues mm -hmm. gandal në aksion nuk ta japin ato faturën, ti hajmë faturat të shkruara me dorë, uh, apo faturat printuara. To printuara por që nuk kanë STEM-ën e Ministrisë mm -hmm. Financave që nuk kanë kupon tatimor, janë thjesht fatura, çopa letre. Mandi mbajnë edhe TVSH-në në ato çopat po, po. e letrës, po, edhe TVSH-në, domodin TVSH-në merr po pronari, pronari mbledh 20% TVSH. A e kupton për përvecën uh, arrijep mirë. Po. Përvecsa me faturë. Përvecsa çmimeve. Kjo shenja ose tabela që shteti vendos se ishte, nëse nuk ju ofrojnë kupon tatimore, mos paguani. Mhm. Mm mos paguaj. Mirë, mirë do të ishte. Mos paguaj, a? do të thonë, nuk paguaj. Më jep kuponin të paguaj. Ajo domethënë se transaksioni nuk është i plotë pa kupon. O sa mirë. Ku do shkosh ti më thotë. Ku do shkosh ti? Ai thonë filloni stok e pa parë. Në qofse Shqipëri jam dakord, tani vënë se Shqipëria mund të mund të domethënë nxitës këtu. Komplikohet ak çështi. Sherresh, sjera, të tshan. Tshan, të shaqo me gjeni. Tshan. Tamam, po këtu në smënjë sharen. Mund të kërkosh mund të kërkosh kupon. Në qofse në qofse do kërkosh kupon, bëj sikur i je Pa, pa shkerur ligjin, pa, pa personifikuar një policë të timorë mm -hmm. Trashin që gëzërin, ku e këtë kuponin të timorëm? <gjohet> e, e si përët oh, oh, Zverë të oh, thë që i ka nga këta, të thotë këtë Që i ka i tatimeve Ose që i ka i tatimeve O oh, përëkë po sa të ndezit që kasë O oh, ta... ta je fa saj <gjohet> Po më më ka ndodur në kwa fakt Ku e këtë kuponin të të të thosh? Ku e këtë <gjohet> kuponin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ajo se po dia ja, po dia ja kërkosh ju më falni apo kem një kopulatur nuk e di çfarë do ti çort je ti di jasht aty shpejt në fakt më kanë ndodhur më kanë ndodhur që e presin faturën nga nga kasa po mm. themi apo nga kompjuter dhe e mm -hmm. bën kshu e e zhupravisin dhe e hedhin në kosh nuk ma japin dor më kanë ndodhur edhe kështu e eh, nuk e di atë do të ja në ata nuk e di po unë e bëra një në në Të plasht që generalit isha, mm. pare janë dy javërsh, po, po thuaj se dy javërsh, jo këtë fundja, fundjam në Tjetër, që shkoj, pa. të djenem. Dhe ishte kjo të qadrat, merë të kjo merë 5.000 lek pa. të vjetra, për qadr, me dy sheslonet, mm -hmm. antje, dhe tjepte tjep faturë. Po faturë e tjep ishte tjepte ishte nga kjo të printuara, ishte një faturë printuara, edhe on i thash më falë tash... Kështë kështë faturi, të shumë, mm. kodë edhe unë të shi, të shumë. Edhe... Tak, ma prita. Edhe, tak, në zorë i kishtë edhe kuponat ati morë, i kishtë ah, brinduar që nërë nëtëtë, pa. Siguri. I kishtë ati e në çantë, më bandë e një këshu, marsup nga këto... Mm. Edhe... Tak, ma në zorë i, tham, tashu, ma, e, dhe, faturë, në më thamë, të shumë, më të shumë, e më të shumë, më të shumë, më të shumë, më këthe atë faturën që të dashë. Mm -hmm. Se do nëse i k Po xheksë prera do faturat. Vetash kjo s'bën, kështo fletë i thashun. Sa kthej. Jo do m'kthesh ato, kam aty ta kam ato. M'daj një kupon të themor me të kërkuar. Po i kishe gati, kishe printuar ato. Ishë kush bën tezi? Kush ja kërkonda? Duhet e kërkoja. Jo, tani në plazh mund të ketë edhe në një nga ato inspektorët e tatimeve për shembull. Po bra unë bra inspektor bra. Bravo, bravo, bravo. Ka i për çdo rast e bën. Ja kërkova kështu me me një vet siguri, ku ka kuponin ti? Ta go zver dai. Ja një një një një një me aq aq e kuponën zorja. Nëse don kode mora më pasoj. Po mirë. Sa diçë bëra. Po që ja mora një. Mirë është e kthej ta vërdor të edhe një herë tjetër. Po ja. Bova bon na vovën na grinën. Na grinën vallë, na grin. Na grin. Po 2 muaj në vit punojnë dhata. Se mos kanë punjë 2 vite. Këtë vjen ne kishë. A tatm ndën prap spa guajnë e kupton për këtë dvezh dit edhe keq po të vjen se thua. Ky ai paguaj gjithë tatimin këtë vend. Topa paf. Ky i mbaruari këtu. Ky që po bulmeni llogjëtimën po. Po <laughs> atire, i rritën taksat çdo ditë. Ai ishte gjithë në ullinë atje, ti kërkoi kuponin un atje. Ai gjajja ti lërdë vsa. Ne i sepom. Ehm sektori mund të shkaktojnë edhe edhe sherre ndonjëherë. Kështu që kujdes. Ehm um, Këthemi më spak Dhe gjojnë kaigo Dekar Athe bukura i fika kaigo 8-30 minuta në kryuvin e mqesit Bia Bita Ka qënë përbydja ime Më spak fituesi Gjojnë të këngë dhe këthemi Miq Këthemi më spak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 way down to the ground can't tell you how fine about oh, all this time to go but at least we saw the show at least we saw the show please we saw the show please we saw the show please we saw the show please we saw the show <music> Bye. sold out this is fading but the band plays on now we crying crying so let the veil bit roll down down no hero's feelings want to claim while this old is built stage is the real the real is gone our day we was a mess please align we are red so close.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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Të gjithë e dinë se në gjyra e flokve, në gjyra e lëkuros dhe teknikat e grimit luaj një rol të rëndësishëm për të ndjerë në pa në gjyra në styvetuaj, por duket si një element rëndësishëm në shkëllqimin e styvetuaj lidhet edhe më në gjyra të robave që ju gishne. Syt e kalter, në gjyra që ju shkojnë më shumë janë gjyrat klasike neutrale të gjitha tonalitetet e rozës, e kalter e erët, e gjelbërt e qelët. Gja ditës ju duhet vishni në gjyra në udë ose grije e erët për mbromje në gjyra në rozë apo vjollës. Syt e gjelbër, në gjyra që ju shkojnë më shumë janë vjollës, e gjelbër e erët, koral, e verdes betë. Gja ditës duhet të vishni koral ndërko për mbromje në gjyra në mëshkutë. Syt leci. Ngjyrat që ju shkojën më shumë janë ngjyrat neutrale të errta, portokalli, livand dhe vishnje. Gjatë ditës ju duhet të vishni livand dhe për mbrëmjen ngjyrën e hirt. Syt kafsh. Ngjyrat që ju shkojën më shumë janë xheber, kaki, rozë ëmbël, e kaltër e ndezur dhe ari. Për të përditshmën këshilloj të vishet e kaldra e erë, ndërsa për mbrëmjen roza e ëmbël. This is Club FM. 100.4. Wow wow. Mirëmëngjes, të gjinin e MCs-it, mirëdashur. Përshëndesim që gjithë ai urojim një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes të gjithëve. Adin edhe. Mirëmëngjes. Alton. Mirëmëngjes. Atëherë, um, mm. Oda, Yevak. Me fituesit. Jepi, po, jepi pak. Po, jemi në Gjermani. Jepi, jepi Oda. Ka zona Delina fiton 2 bileta për në. Bravo i qoft, bravo i qoft. Quiz-i meseri është bir të lutem, bir të lutem. Edhe jam mm duke e thënë këtu në Gju të ndryshme të botës. Ëh, mm -hmm. është kuiz shumë i thjeshtë, edhe i fakt. bukur. Ë, të pëlqen, faleminderit. Atëherë, le të bëjmë një pyetje tjetër, le të le të kërkojmë një birrë në një gjuhë tjetër. Le mm -hmm. të sigojmë nëse uh, gjendet se në cilën gjuhë do ta kërkojmë uh, birrën tani. Kujdes. Nëse un them, për shembull, i them uh, kamerierit. Mhm. Pijiu ching. Ël. Pijiu ching. <laughs> po ti s'ke thua tjetër tani? <laughs> Pijiu ching. Mm -hmm. okay. ok Më duke të thjesht Piju King mm. 069 27 222 Palimin derit Të lutam Qënë nga eftot <laughs> ah, A ah, të bëftë të mirë të <laughs> O, oh, rokshti Së rridot pa folur ti Parla. Do o, dhjoh, mirë, mirë, po ha, wow. të thua çetin. Oo, jomë shejemi tek kjo. Ne po të them edhe një gjë tjetër, që është hequr tregu i makinave tek stadiumi Dinos. Është hequr tregu i makinave pra tek stadiumi Dinos. Kjo është lemi mirë dhe fiton Geri dy bileta për Nasin Plex. Bravo. Është bër një fushë deri. El Geri. Ç'të të, të them. Hë, më inti. Kë kaluar andeti? Po oh. aty oh, kam simpatinë. <laughs> Do të jiten nga shpinë. Po, Nuk Naza ka shpinë. Te Sodumi Dynamo ka shpinë. Nuk Naza ka rrugë. Mi bie rruga nga Onaza. A, A më duket se ka marrë shpinë Lvizdësar. Shpiaj vetëm 100 metra katror, po rreth e rreth. 100 metra <laughs> katror. 100 metra me 100 metra ka shpinë gjatë. 1 hektar. Ej. Më jesh që lafë shumë. Shkon, shkon një grua tek doktor. Ëh. Edhe është e shqetësuar është shqetësuar i thotë doktor ç'është problemi zonë se sikon që ajo shfaqet këso thotë doktor thotë nuk di ç'a të bëj thotë çdo ditë thotë burri e humbet fare thotë fillon mm. një sherr një shamata ikën trurit thotë fillon me ulërim me gjëra të sherr imand në shpinë çdo ditë thotë është bërë shumë nervoz doktor mm. nuk di ç'a të bëj oh thotë doktor dëjo kam unë një kurr për këtë kurt kur të filloi Sherri. Mhm. Mm fillon që e shikon që burri po e humbet atë. Po hybi në nerva, thotë, merr një gotë ujë. Mbusë gojën me atë, edhe fillon thotë, bëj kështu. <të të> Drulohat uin, sigur po bën shplarje. Bëj një shplarje goj, të gojës atë. Bëj e thand, ai shko sa derisa tëปี nerva. Derisa të qetësohet. Derisa të qetësohet. Mm -hmm. Funksionon çdo herë tha. Provoaj tha me ujë. Po sikon gji ngrihen nervat, buzgojnë me ujit, bëj kështu. Në munden do të shikosh se ç'a ndodh. Mm -hmm. Pastaj në fund fare thot, shko edhe mund ta pështysh lavaman ose pi e po duash. Tam. Faleminderit i thot kjo. Edhe ikën. Mhm. Mm Vjen dy javë më vonë, pa duket edhe kjo, ai qet, i mbuzqesh dhe i ka rënë një nur tjetër, domun mm -hmm. e ka marr veten. Mhm. Edhe doktor thot, un nuk e di tha se si. Ashtu tha, po dua të falenderoj tha. Se shëri nga shpijajon Ja i kortha. Momentin që hyrni në nervat aty u mbushën me ujë, thoshte bu buaja -bu -bu bëja kështu, edhe aty ta sikur i binte ta, shumë shpejdi, kaloj, tha. Shumë shpejt i kaloi tha. Pa kemi ja 5-6 ditë asim i zën fare tha. Yemi shumë mirë. Po si dalli është ky sekreti i ujit o doktor tha? Ka ndonjë gjë në ujë, a çfarë është ta? I jemi tharë kju tha, djodha, uji tha në vetvete nuk bën asgjë tha. Por nga që ti e qep golin. Ky është sekreti. Ky është sekreti. Po ide te tira. Ai thua. Është shumë të drejtë. Po. Më falni, po kam një reagim të egër. Duhet thënë. Ë nga dikush që na do të mirën që na ndjek çdo ditë dhe na thotë që kuponin tatimore kudo që ti jemi duhet ta marrim patjetër. Po duhet ta marrim në biznesi vogël. Këto pasën dy muaj që punon gjithë vitin apo etj etj etj. Po kush thënë që duhet ta marrim? Kështu që mos t'ju vi fare keq thotë. Jo, jo, nuk nga vjen kesh Nga vjen kesh për atat të më dhejnë Nga vjen kesh <laughs> me këtaj që këshua, sh e kapëton? Po oh. Kesh ardhje s'kemi në për kuponin të në marim që të në deja vë la <laughs> Kudo, po të aso është për të funetim, o zërështë Plot, plot, plot kupona Kupona, kupona, kupona Po vetëm kupona Marë pasaj hedhë kuponan Marë një thesë Ja, <laughs> atë zinë atëra. I pozjati. <laughs> jo, jo. Ne fillojm pjekin për zolla. I çoj uh, i çoj shës atje ku mbledhin letër, e ke parasysh atë? Po edhe i marr kupon la ti. <laughs> oh, super. Vazhdim tek ta. Eku, okay, mirë. Dua t'ju kujtoj se për të fituar dy bileta për koncertin e eh, En Stage-a. Ju sot duhet të dëgjoni për momentin kur Ne do të transmitojmë Surpriz <tës> Dhe pa pritmas Një këng nga Anastasia Në atë moment Ju do të dërgoni një mesaj SMS Në 06-27-222 Mesajt duhet të thotë 2 të bileda <tës> Edhe ju do të fitoni 2 bileda për koncertin Në stadiumin që e Malstafa <tës> Dhe të koncertin madh Dhe të mbrëmje Dhe të një shkëqyër është koncertin fundit i turit Të Anastasias E kalonë në mbëlsirën për në fund E kalonë në tiranën për në fund uhum. Dhe pasaj e jo këthet në shtëpi, në Chicago E pushon, e tjere, tjere, tjere Me për të folin plot me kufonat të timon <laughs> Po, që kam bledur Por, por, ju do të gjoni pra Në momentin që do të luaj një kënë nga Anastasia Atëherë dë do të dërgoni mesajin tuaj 2 bileta I uhum. pari që do të mbri Në 0-6-9-27-22 do të jetë fituesi Dë gjoni nga Ella Airy Kjo është deeper, tani në Ju përshëndesim çdo të gjithëve. Jemi në Radio Club e Fem në 100.4, pushime të mbara. Kudo që të jeni, ja ku vjen ella. <tërë> I don't know. as down no The best music The funniest shows This is Klab FM Hello, mish te vini në krybin e mqesit mish dashur Ju përshëndezim që të qitë dhe ore er, Ashtani të edhe 29 minuta A ju për të gjoni një radio në Klab FM Në 100.4 edhe në ekranin e Klab TV Jo këtë muaj Jo këtë muaj Kësh nore, kësh nore këtë duhet Kësh nore këtë të në disë njër të njërë Këtë të në në zirë të një herë Këtë të nga kamar madhe me dalën televizor Dishëm Por bakë televizor thua ti këtoi se kur luajm një këngë të Anna Stages, atëherë do të jetë momenti për ju të dërgoni një mesazh e thotë dy bileta në 0692070222 dhe i pari që do të mbërrin në këtë numër ka për të fituar dy bileta për koncertin e datës 25 gusht në stadiumin Qemal Stafa për par këngtaren amerikane që do ta tund, shkundë dhe lkundë ë qytetin. Krye qytetin. Po. Po. Do një fitues për dënotë. Sa do? Sa duash? <laughs> Je, bjo, uh, më kanë thënë që është në kin Në kin mund të është Piju qing mm -hmm. Edhe je, je duke kërkuar birë të lutën Birë të lutën E, e kaj gjithë të redi fitonë dy bileta për në senet Piju Next. qing Bravo Piju qing Ok Fituhes të tjerë? Apo përëm ja, ja, të jo, kishëm kashë Ok, mm -hmm. kjo ishtë aktive. <laughs> aktive Kjo ishtë dhe qëfar? Aktive Një quiz kishëm Bravo, Olta Po, mirë, nësë kemi asë një që aktive Ta një kemi qërat passive. Passive. <laughs> Polet i bëjmë <ben> prapa aktive. Aha, <laughs> prapa. Ara le di aktivizojm gjëra që kemi menduar një fjalë Juve. A doni ju që të jeni të mençur? A duam ne të jemi të mençur? Më të mençur se kaç. Më të mençur se kaç. Ah, kuptova. Domosa ju konsumoni vaj peshku, pa, perime me gjethe të gjelbra, uhm, mm vezë, pa, çaj i gjelbër mm -hmm. dhe çokolata. Çokoladë zezë. Pa. pa, pa, pa, pa, pa. Ço çamë po fundmë. Ja, kjo që ju rresztova ju bën më të mençur, nëse ju do i konsumoni këto. Po ju pas keni konsumuar. Çamë çamë do ti këmon, çamë ka. Mije mije djik vaj peshku se sot e kuptoj. A do një vezë të zier? Dua një vezë të zier. Hajt pra. Hë. Ha. Ja kaç. Ja kaç, ok, e mirë faleminderit. Wow, wow, një bisedë interesante në radio. A do një vezë të zier? Ja kaç. Po ti kërkon vaj peshku i erit, nuk do vezë të mia. Mjero, da jeti ati vezën sot, se vajnë e peshku të marim nesër. Do vezën sot, da vë pulën motë. Dua, dua vaj peshku. <laughs> uh, qida, qida, e eh, u e lëmë tëmë. Dikjo, uh, mund të, të mjapësht një serveja, por favor? Një serveja, por favor. Por favor. Kujdens! Mm -hmm. Po jo të hem kujdens, se mund të gaboni. 069 27 22 në cilën gjuh kërkova një birë. <laughs> Cervea. Mhm. Mm por favor. Daccord. Dikush më thotë që Tiolta tani që i rregullove dhëmbët dilnë në Club TV. Pon akoma në këtë proces jam po e kemi fikur. Kush është? Kush, ë, kush është dentisti në fjalë? <laughs> e jo, nuk është dentisti, është thjesht një dgjues. Po nuk e ka vënë emrin? Ë uh, jo. Ja. Ja, anonim. Mm. Pani, t'u them një gjë, mm -hmm. Olta, Olta dhëmbës i ka patur kurth prishur. Po i ka si ruaz madhe. I ka, maria. i ka si ruza. Si ruza. Si pa. ruza i ka dava. Po që shkoj her pas herë te dentisti, ne po, nuk ban, e mohoj dot. Po pse shkon apo për t'i pastruar apo kontro, për kontroll? Për, për, për, për, për, për, për, për, për kjo të mban ti? Pa pra kjo. Me këto do të mkaqish bukur. I ka thënë dhe bukur me gjithmonë. Po, po. Do të jesh. Do të jesh. Jo, jo, jo drejt për drejt. Këu këu nga ati, po. <laughs> s'e nuk do të shikoj dot. Nuk do të shikoj dot kështu është. Ës shumë, tash shumë për mua. Mirë. Isha kjo është arsye pse ne kemi fikur kamerat. Ne kemi fikur kamerat që të rrimë rehat gjatë muajit gusht. Ëh, euh, dhe dhe të përqendrohemi tek radio. Përsa i në shtator, do do vihet shtatori, do vi do vide energjia elektrike, pjesë për pjesë. Do pa buaj. Shiko, shiko, a do? Ëm, um, do të avum pak të? Zëri nëpër gjumë? Po. Ja. Jemi pak. Optimizmi është për të lehtit, pesimizmi është për të doptit. Njëu duhet të ketë ato që quhet optimizëm tragjik. U uh, wow. Uh. Optimizëm tragjik. Optimizmi tragjik, po. Ëh, Charmona, çfarë më thua? Po ky ka cituar një thënie mm -hmm. të Nietzsches. Këtë rast. Është vërtet. Unë mendoj që është është njëri i letrave e shkrimeve, ka pak penën e ashpër. Ne ka pak të ashpër. Të ashpër, po. Mm. Por të vërtet kanë përshtyturën unë. Okej. E dëgjojmë edhe një herë. Të ashpër, por të vërtet thotë thotë Adi. Të është një njeri nësak... Te hidhur. Mm -hmm. Ëndër një publicist? Po, ja sa fushë është. Një publicist me pen të hidhur. Mm -hmm. Por të drejtë, unë mendoj që po. Okej, okay, mirë, dakor. Mos e kam ditën kush mund të jetë, por uh, nëse ju e dalloni nga zëri, atëherë mund ta dërgoni menjëherë emrin e tij në 069207222 për të fituar. Kujdes. Optimizmi është për të lehtët, pesimizmi është për të dobët. Njëriu duhet të ketë ato që quhet optimizëm tragjik. A është Kujes, ndonjë kush atë di që ja Nja plëson fjallën Ka që njëftuar t'i gundi një emision Nga sa duve Ajajajajajaj 069 20 7 12 2 2 069 20 7 12 2 2 069 20 7 12 2 2 Nëse arrin të dalonin se kush është Personaj në fjallë Edhe njërë të ludhëm Tanin do të da të qëj me më medje Optimizmi është për të lehtit, pesimizmi është për të doptit, njerë ju duhet kjeta të gjithet optimizm trajqik. Mm. Shumë vështirë ma, mm. e vështirë Tingolor më ato. T'ingëllon shumë i njohërë, por... E njohërë t'ingëllon, mm. pos... Shumë i njohërë është në faktë si figurë. Pasë më një janë në i këshoë, ku janë... <laughs> o e gjeda! Kje pasë një gjedurë, <laughs> pëse bunë... <laughs> Jo, po së gjitha nga sëri, ja futa kështu domethënë nga Sam Callahani, po se nuk nga sëri s'më s'm vjen. Nice, okay. Lionel Lewis do të vitani Fire under my feet, thuat kjo këngë, or është 8:56 minuta pothuajse. Kemë një citin që do të vi për lajm edhe orës 9 këtu në Radio Club e Feme do të bëjmë programin mbas saj. Ju përshëndesim. Drift and I stumble Watch my world crumble Sometimes you eat dirt You live and you learn Don't live with the lions The tigers and titans was jamming in quicksand nobody grabbed my hand thought it very be instead i'm set free moving on to bigger things i begin to spread out wings loved they hit the road and left but something told me that the boy and lass had to switch up look at things different see the bigger picture those were the days hard work forever pays now i see you went to better place ah uh. how can we not talk about family what families all that we got everything i would do you were standing there by my side and now you going to be with me for the last ride Santa. I'll tell you my friend and I'll tell you all about it when I see you again, see you again. We've come a long, yeah, we a long way From where we began you No know, we started oh, I'll tell you all about it when I see you again I'll tell you when I see you again.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 and we not talk about family where family's all that we got everything i would do you were standing there by my side and now you're gonna be with me for the last time let the light guide your way yeah hold every memory as you go and every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 duke ne anor kryebem CMS në valën e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Vazhdom ngjems me ju nga 7:00 në 10:00 në këto valë. Është... 9:07 minuta. Olta që përna, po na vjen vërtet në studio po duke kërsyer. Kërcen të kërcetf të zemra. Zemra Apo të dukën dot. Po, ha të ashtu. Shi... Studioan këto gjëra. 9:07, 9:07 vajti. Shkërqyshën fare E, e kemi do njërin që në thot Qa në thonë për të gjuhën? Portugalisht Bra, Bravo po. Wow, e ka gjithër Andreja fiton dy bileta për në serbë Mundi ishtë nga truar Nduk e thënë në spaniq Serveza mm -hmm. Kjo është serveja Serveza Me së është në spaniq mm -hmm. Po, po Una sërvesa, por favor Por por e kanë gjetur është portugalisht. Mm -hmm. Kemi një quiz të vogël ku un kërkoj birr, të lutem. Në gjutë të ndryshme. Në gjutë ndryshme, të ndryshme. Birr, të lutem. Pivo. Poja luista. Wow. Pivo, poja luista. Pivo, pivo. <laughs> pivo, poja luista. Elo. Oh. 069 207 222 22. Pivo se Piva <laughs> Një tjetër Pivo mm. Pivo po zhalujsta Kjo është birë të lutëm Por në cilin gjuh është pyjetja Pivo po zhalujsta Po zhalujsta Dukët që e tjërsh E uuuu por... Saka <laughs> Saka ka, ka shumë zanati mm. si, A, më, Ka ba, ba. Ka Oltan, në lidhje me zërin, të mërë ah, kanë thëmë? A, mirë, thon? mirë. Më kanë thëmë uh, Mucë Nano. Mucë Nano është mm -mm. pasak të Nano. Jo, Lorenz Vangeli. Jo, jo. Ja. Më kanë thëmë Blendi Klossi. Mm -mm. mm -mm. ja. Mark, Marku. Ja. No, no. E digjojme të njëherë? E digjojme të. Oh, Oke. Okay. Ja, ku i ke? Hapin i veshët. Optimizmi është për të lehtit. Pesimizmi është për të doptit. Njerë ju duhet kjetë atë gjyët optimizm trag Më vjen shumë aiçi ploton tani. Çik çik. Pigami. Kush është ai? Po vjen kush është ai? Ai sta jo, fakt. Ai sta jo. Shëndet, olta. Faleminderit. Ai sta jo, shëndet. Wow. Fjalë vërtet. Olta. Ti a vaje të plotosur? Jo më jo. Jam i jam. Ej, kush është ky? A ti thot, a ti thot, çfarë thotë ai? Q e ka pak penën e hidhur. Q e ka pak penën e tij. Po tash për nuk e di. Mhm. Por është realist. Ka ca që i kritikon këtë, cilët nuk janë dakord që është realistë, por... Uh, po e vërteta, të, gjithmonë është e hidhur e, dhe nuk e përande nko lajto tjerë dhe të këshu shë. Po e vërteta, jam dakord. E hidhur, mm. por e vërteta. <laughs> <Yeah>. Bravo, Jiri. <laughs> 2.000 leta. <laughs> 2.000 leta. Eju, këtë doj që kur di gjoni një kënga e në stagea, do të do të duhet të dërgoni një mesaj një së mësën në 069 2722, që do të dy bileta. Në fakt pari... në filluar të dërgojnë që të anjë nuk të kërët. Jo, nukër, janë, kër janë, jo, ko të dërgoni? Nësë kemi luar dë rakonjë, kënga, të dërakojnë një këngaj në stekë. Kur të luhet? O, oh, në momenti që do të luhet, kur të fillojnë në uh, tinguit e parë të këngës, atëhere po, atëhere është koha e durë mm -hmm. për, uh, për të dërgojnë këta. Po shikaj n Nga të Kado, histerit <gfry> Nga <mainland> historit e të merrit Janë në n... Kanë filluar edhe këtu, sigurisht Janë në ta përmbarruesit privat pues, mm -hmm. Për shumë Po historia është e njërit në Florida Një tipi që ka emrin Matthew Hartigan mm -hmm. Kjo është nga Clearwater Ku me qera pjala ka shumë shqiptar Një qytet që që qëhet Clearwater në mm -hmm. Florida o, o Po, po, po Ëm, uh, si u ftohtë. Ësht diku pran Tampa Bay, në në në në gjirin e Meksikës, pjesën e brendshme të Floridas, mm -hmm. si jo. Një jo kjo pjesë se Floridës si një gisht kshu i varur, por jo në pjesën e oqeanit, por në pjesën e brendshme nga gjiri, mm -hmm. Clearwater, edhe jeton ky zotri atje. Ka 17 vjet ëh, mm -hmm. që i vjen një fatur për taksa të papaguara për një pron, një shtëpi në Philadelphia. Mm -hmm. Fatura është 98.293 dolar Wow 98.293 dolar wow. 98 mm -hmm. Qën ka një tip tjetër Me t'jë din emër Matthew Hartigan Pum. Që e tonë në Philadelphia Që nuk i ka paguar taksat. taksat e veta Dhe këj kan shkuar tre herë Në këto 17 vjetë Në gjyq Këj Matthew Nga flori ja? mm -hmm. Nuk othën që unë nuk kam qënë kur Në Filadelfia. Nuk kam mëtuar asë një herë atje. Nuk kam asë një shtëpia nuk atje. Nuk kam asë një shtëpia atje dhe në vitin kur është blerë kjo prone, nuk janë paguar këto taksa mm. që kërkoni junga. Unë, unë kam qënë 12 vjetës. Tota i. Kam qënë shkollë, në klasë 7. <laughs> nuk e dimur, zotë rritët. Dhe nuk kam zë duja blek të mija. Dhe um, shkonë në gjukat, sëjarohen gjërat, kalohen 2-3 vjetë, takë, vjenë prapë at siempre fatura wow. sepse faturat kjo kompani kushdo që është kompania që duhet duhet i merret dhe duhet të kujdesë për këtë tha i, i u atë këtyre për mbarësve privat. Edhe nëse një kompani nuk e zgjidh i shkon një përmbaruesi tjetër privat që më mm -hmm. për sipër mirë mirë se e marrun thotë. Tam. Ne pastaj fillojnë telefonata, fillojnë domethënë shantazhe, gjëra, gjërat e kështu, shtrëngime, kërcënime, do ta paguat të përmbarues të zban. Edhe ata dhe dhe në mos një, domethënë gjithmonë dikush vjen të kërkojë faturën dhe ky ka uçmën ata. Uçmënë dhe nuk di ça të bëj. Nuk, se nuk është depakt. Do kishte qenë 9000 dollar i kisha paguar për qeftot. Hmm. Do kisha shpëtuar nga kta. Po 98000 dollar është <mets> shumë. Janë shumë, unë nuk i kam. Dhe nuk janë të tyret, janë dhe të mia. Ne nuk e pse ta paguash tek fundi. Po sigurisht, këtu s'ka as lirë. Mirë, këy mezi u tjetër nuk gjendet? Nuk gjendet pra. Wow. Nuk gjendet këtë tjetrin. O un them shkoni kërkoni këtë tjetrin saka so, kur she di çai kanë ngjarë jo ëm uh, këtu e histori e horrorit nga këto dhe kjo uh, kur është bër një uh, është bër një city si poll ndazhi mm. në Amerik për të parë se cilët janë disa nga gjërat që shqetësojnë më shumë publikun kur vjen fjala tek tek marrëdhënia me biznesin ëm uh, këta uh, për për marrimorët ose thon në anglisht bill collectors mm -hmm. se këta, si quhen këta me letë citë faturave jan në kryet listës. Këta janë njerëzit që bezdisin më fort, që shpeshtojnë më shumë nga mm -hmm. të gjithë qytetarët. Kështu që historisë si kjo ka shumë dhe nuk janë fare të pazakonta, por uh, ky Matthew uh, ka përfunduar me një uh, Jeff Gellis, që është njëri nga nga kolumnistët, njëri nga nga opinionistët që shkruajnë gazetën Philadelphia Inquirer. Sot mm -hmm. fundjavë ka shkruar një artikull për këtë rast. Për të reguar historinë të mjerit Matthew Hartigan që ka 17 vjetë që për plaset gjyqeve Për një fatur që a i ahse di se e kujtë është egzakt dhe asit akon të paguaj E me njëta të shqetcohet dhe i bëhet rysni që të paguaj E të ditë Pra dhe një mi mirë në Shqipri Shomir Madja Ndë vjen një faturat i Adi Shqipri E o <laughs> nëa disiplinë tjetër atje. Megjithëse me gjithashtu shqiptarët e kanë të faktën nga këtë anë kanë shpëtuar, që kanë emrat disi më të veçantë, që nuk gatrohen në shkollaj. Kështu pra mirë, ok, kthehemi pas fundit me mëngjesit me të tjerë. Ju përshëndesim, ju urojmë ditë të mbar. Bani vesh për këngën nga Enestesha përfituar dy biletat për koncertin e datës 25, do ta luajmë midis tani dhe orës 10, kështu që 45 minuta ngelën. Kthehemi me më shumë nga Club e Fem në 100 pikë. You know I was broke down I hit the ground I was crying now I couldn't make no on so much more than i had ever dreamed so be down on me be down like a waterfall cause... on so much more than I had ever dreamed, so be down on me, be didn't exist i was running from an empty threat i've abandoned i was running from an empty threat that didn't exist but now i am invincible Hello, miqda gjusave të gjuat nga Kelly Clarkson, Invincible Ju përshëndesim që të gjithve dhe ju rëmjë i ditë fantastike Unë jam blendi këtu bashkë me jeri Mirë më gjesit gjithve Mirë më gjesit gjithve edhe, edhe me allë të mirë al më gjesit Tani vajzat duan të luajnë sharadjo në Mh. klubin e më gjesit Dhe unë themë uh, gota Ta. Juve jeni gota <tipet> Dhe <Tadde tipet> për tërë <tipet> syve Kur juve kërkon i gjëra Ne si gentlemana Në bjetë të tjura që të aplatësojmë Falim derit Kështu që i apim për një sharadjo Sharadjo Loja që vendos djend kundrë vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme mm -hmm. Atë ere, cuna dhe gota është loja ku djend kundrë vajzave Ne të të zbuloj mund dhe adi të të bëjmë pyetje Për zbuluar ze cila është fjale që vajzat në bajnë sekret Mhm mm E shojmë nëse dia dalim. A ti bëj ti deret? Atë nevojesin më, më, më Ma, osha, ja. Ć, Ditshka, <laughs> Ditshka është sand? Jo, jo. Është një që e gjall. Jo. Jo. Hm. Është e gjallë, do të thashë asnjë komo me bilet. Sa, jo. Çto ihet vall? Po, vajza? Diçka është. Diçka është, është sigurt. Jo vetëm. Jo vetëm koncept. Mhm. Mm Sjellje. Sjellje. Po kur flasim për njerëzit, njerëzit mund mund t'i ndodhi dikujt një gjë tjetër. Por një nuk është se ka të bëjë vetëm me njeriu. Nuk ka të bëjë vetëm me njeriu. Mm. Mund t'i ndodhe një qeni për shemb? I ndodh një sendi, po themi. I ndodh një sendi. Po, po mund ndodhi edhe në natyrë, një gjë tjetër. Praç veprim. Jo, është është dukuri, jo një dukuri bie. Po, po. Jo si, tamam veprim. Si si rrudhja. Pra, në uh, formën e vetë klasike, mund të gjeshë në gjitha këto format, po kur flasim për një riu në pasaj ndryshon pak, sëpse një riu e tregon këtë i gjë. Një riu të mund të ndodhë, mund të ndodhë ose ndodhë, e bërë me dashi mm, një të tjë. Mund të ndodhë? Të mund të ndodhë ose mund të ashkaktoj. Po, fjellin e dorë. Në, në. Jo, të fërë shmeja. Një. Një, një. Jo, jo. një riu mund të ndryshoj. Një riu mund të ndryshoj kam gjetur pajçunat. Hmm. Hmada. Përpiquni pak. Hmada. Nuk është shumë e vështirë. Na ndihmoni edhe pak farin. Na ndihmë doja. Vetëm të them fjalën. Nuk është një gjë e mirë. Po. Jo. Plakja. Jo. Nuk është diçka e mirë. Po ju pesh në ti ndihmoj. Me kujdes. Dhe njeriu e bën me dashje. Në edicionet e lajmeve e hasim me këtë. E hasim në Si fjalë, si fenomen. Si fenomen si kron në kronik për shemb. K k. Ja, çfarë është kjo ja. Korrupsion. Jo, jo. Ja. G g. Mm. Gënjeshtër. Ja. Para çakoës ishte shumë e shpeshtë. Tani ndodh por më rrallë. Z. Ja, çfarë ja, ja. është Z. Zgjedhje. Ja. ja. V. Ja, votim. Jo, ja, jo. Ja. Ja, ja, Nuk ja, ka të ja. bëjë fare as me zgjedhjet as me votimin. Ja S'është gjë e mirë. Nuk është diçka e mirë. Nuk është një gjë e mirë, sepse ja. zgjedhjet Dje mir boll na have kok. Kam ne po. Ëh. Ëh. Ës një gjë e keqe. Po, mund të ndodhi në natyrë, mund ta shkaktojë njeriu vet, mund të ndodhi rastësi. Jo, jo, jo. Zjarri. Jo. Po je në në logjikë të drejtë. Ëh ëh. Djegje, djegni zjarri. Jo, jo. Oh, pë. Jo. Përmbytje. Jo. No, no. Je mëfortë zjarri se sa të përmbytja. Po. Po. Fillon me t? Jo, t. Ç'është t-ja? Tragjedi. Ja, ma ja. Po një till, një till shkakton tragjedi, shkakton një një shkakton dhe zjarr. Po, po pra unë thash, te zjarri ma. Edhe edhe tërmeti mund të shkaktoj zjarr kur tani lidhet diçka e tillë edhe me njëriun, që themi, se dua të përmend fjalën. Do të përmendësi zjarrin, nuk të thuash. Ë jeri, zjarri sonim akoma se prap janë. Kur je, kur je shumë nerva, themi ai apo ajo. Me shë, me shë, me shë. Ah, i shë. Njëri u na bë, mund ta bëj. Adi nuk e ka gjetur atë. Wo wo wo wo. Jamë i thërrasë. Me me tritoll. <laughs> <laughs>. <laughs> me tritoll <laughs> u bë mod. Oh, po. Ok. Bravo. Mir Goca, faleminderit shumë. Oshta knajë të Goca. Mir Goca, ishte shumë e thjeshtë të çmonda. Shikoj ku ju shojmë mendja mi Goca. Po ishte aktuale. Kur të themi, kur themi unë Adri do të kemi menduar një fjalë, do t'ju a bëjmë do t'ju a bëjmë seksion në të Boston lan <laughs> ç gjithë. <laughs> Kthehemi mbas faq. Klubim qesit orës tani 9:27. That's <laughs> the way it goes and you ain't right. For us. Turned your back on love for the last time, it won't take much longer now, time makes me stronger, well, there's nothing more to say, one day in your life. Hello hello, mirë se vini në grupin e mëmësit miqdashur, mjës ju përshëndesim të gjithëve dhe juroj një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me mirë Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Iati. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jolta. Mirëmëngjes. Edher një herë tjetër, mirëqenesi gjithë për ju. 9:31 minuta në këtë moment, në Club 5 në 100.4 dhe duhet që të kemi një fitues të dy biletave për koncertin e Anne Stages në datën 25 gusht në Qemal Stafa. Sepse këngaj që sa po të gjuhami ishte One Day in Your Life Pikerish nga Ajo Dhe është Elda fiton 2 bileta për të koncerti 3, 4, 0 i më baron umri Bravo, Bravo Jovët, Elda. Elda Me 3, 4, 0 po. Elda Bravo, Elda Elda 3, 4, 0 Elda kë fituar 2 bileta mm -hmm. për të parë koncerti në Anastasia's Live Të lumë të Elda Ndërko, jarë mm -hmm. i më ka thënë shpërthimi Bravo, fiton Shpërthimi Shpërthetës ka Shpërthetës ka <laughs> Shpërthimi është sakt. Ato Slubonia oh, oh, wow. e ka gjetur, uau. Ai ka gjetur Flori dhe fiton një kurs nga Art Center Tirana. E dëgjojmë? Po. Okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Optimizmi është për të lehtit, pesimizmi është për të doptit. Njëriu duhet keta të ketë atë që quhet optimizëm tragjik. <të> Bravo Flori. Flori. Bravo Flori. Bravo. <të> Bravo. Mhm. Mm dhe Blerta më ka thënë që jemi në Rusi. Jemi në Rusi? Uh, po, është e sakt Fitojnë dy bileta për në Cineplex Unë po Po mërën isha me të Në filim me Pivo Po zhlu sta mm -hmm. ah, Këshu e kam të të Po zhlu sta Po zhlu sta Se nuk të të shqiptoj Po zhlu sta Si, ësht? pa jalousa. Pa jalousa, pa usta. Tu <laughs> e kam me o, kshu, pa jalousa, pa haj, pa jalousa. Si po jiro usta. Ba, procesi ndonjëherë. Biru sta. <laughs> po. Mhm. Mm po. Do të kemi një tjetër? Do të kemi një tjetër në një gjuhë, në një gjuhë mm. tjetër. Ne ne kërkojmë birr, birr të lutem, në gjuhë të ndryshme, le të shohim uh, le të shohim uh, se si uh, se uh, ai jeni dot se në cilën gjuhë jam duke kërkuar tani? Bir Aub. Urdra. <laughs> Bir Aub. 069 2070222 dërgo në mesazhet tuaja. Aub. Mhm. Aub. Aub. Bir mm -hmm. Aub. aub. aub. aub. aub. Okej. Okay. Cila është gjuha? Mhm. Mm Goza jeni gati? Ne jemi gati. Atëherë, Shqardio e kthimi tani në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ë, uh, unë dha i kemi menduar një fjalë, të shohim nëse Olta dhe Ieri do të jenë në gjendje ta gjëjnë. Në rregull, ju do të koid numri është 0692070222, tanë sa e jeni ju më parë, dërgojeni. Luajm? Luajm. Gati pra, jepini. Sha Radio, loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Okej. Atëre. Është një gjë e mirë? Mmm. Nuk do të thosha një gjë e mirë, nuk hyn tek gjërat e mira. Po një gjë xhahet. Siku ka njerëz që edhe mundet, por uh, por jo. Nuk është normale. Mirë është që të mos e hash. Ësht diçka e gjalë. Jo. Ja. Oo. Oh. Ti s'e snd. Tanë kur thua um, ka njerëz që mund të hanë çdo të till. Po. Është në në mënyrë figurative kjo apo më shumë pinc sesa han? Po ti thëj. Ti thëj, kjo është një gjë që e gjën edhe në në gjërat Tek të ngrënshmet edhe në gjërat të pangrënshmet uh -huh. Nëshni që që i qenë edhe tek të ngrënshmet edhe të të pangrënshmet Edhe Nga të të trove. të ngrënshmet hmm. Mirë është këtë talë pan është pangrën është e fortë apo e butë? është bë E butë është bë, bë B dhe o bë Jo, nuk është me yeah, bë, nuk fillon me bë Bërthama Bërthama ja, ja, për në të të të të të të të të të të të të të t Më bës fillonte. Dënë jo. kjo ishte e butë, thët jo? Po. Ëh. Past leti themi i pasoje diçkaje. Pasoje diçkaje? Po, pasoje. Po, në farë mënyrë. Pasoje diçkaje. Pra, është një veprim që njeriu mund ta bëjë. Jo, nuk është veprim i njeriu, jo, jo. Është një gjë biologjike. Ëh. E kuptoj. Jo, tamam. Është, është e vështirë. Shumë e vështirë pra. Atë që ti s'keni gjetur. Më lejonë, më lejon. Hadi, hadi u lut shumë blendit që do të merrni. Le të çmëndin. Po, po, po. Athe sot i lëm të shmend. Këtu që bëj lëm të shmendeni. <gibbon të shmabeni> nuk do ta merrni dot përsipër për më tepër, kujdes. Ma dia vasti. Se ke problem. Tani jo, nuk po kuptoj se çfarë është në të vërtetë. Është një dukuri që <m Lateral music> ndodh vet, si më thënë. Është një dukuri natyrore. Mund të ndodhi vet. Jo tamam natyrore po. Po, edhe në natyrë. Mund ta shku, mund ta shkaktoj njeriu, një gjë e tillë. Edhe mundet. Po. Edhe mundet. Në një rast të rrallë. Është një fjalë e cila Ishin ngjashme me fjalën <m Gaspar accent> tonë? Ja, djoni. Ja, mm. Është një fjalë të cilën e gjejmë, e gjejmë në natyrë. Është një është një gjë që e gjejmë në natyrë. Mm. Ndod vetëtiun në natyrë. Dhe, dhe dhe kjo fjalë përdoret edhe për të thënë që a, për të shprehur për shembull një kategori të ulët njerëzish. Hmm. Këta njerëz janë të tillë, janë janë t'til. Wow. Dhe natur, dhe her, të tillë. Kë... Ne e gjejmë në natyrë. Ne e gjejmë në natyrë. E gjejmë ndonjëherë edhe tek me kë Jo, jo ja me këtë. Që po mendoj? Që po mendoj me këllëta? <laughs> <laughs> <laughs> nuk e vendosë. Mendoj fjallë që thuhën ërta, jo shë nuk thuhën. Nuk e them dojtë se mos o vendohet në një, që Sëmë është një që është të një shërë me kafshës. E shpërdorër përshonë, jabë një në dimë në vogët për dënë? Po, mund të kafshë. Mm. Në kotë monizmet është përdorër si... Si shprejhja. Si shprejhja. Po, K. Prandita mund ta kem përdorur, zgjonisht. Si, si nuk fillon me kë? Jo, apo jo. Ja, jo, nuk fillon nuk nuk me kë. Nuk fillon ka. me kë. Aha. Atëre, goca. Ëm, uh, gjithashtu mm -hmm. mund të përdoret për të parashikuar. Mm hm. Fatin. Fatin. Fal. Yeah, yeah, yeah. Jë, jë personi, jo, jo, ah, jo personi ul. A kjo është diçka preket, preket. Preket. Ka veti fizike, ka. Ku uh, ba... është ajo? Ërumbullaka ta. Jo, jo, jo. Test. Jo. Ndodhe naturë, ndodhe dhe në, po themi në thonjë za gatime, që i përgatit njeriu, të këllëngjet, të këpijet, dhe përdoret dhe për të parashukuar fatin, në një pijet të aktuar. Në të kafja. Lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, e thonë që këta njerës, njerës të këtë gërë i së vullet që janë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, Bravo. U gjet. Bravo. U gjet. Ë komplikuar shumë, mama. Ë. Si nga gazuaruat. Ë? Nuk ishte e vështirë, por e bën ta të vështirë. Po, jo, ne i përgjigjemi pyetjeve që ju bëni. Po, po, si. I bia vazhdimi t'i tregoim. Ishte akmarja. Ë qartë, e pastër. Ishte pak akmarje, ç'është vërtet. Po, po. Pastaj kjo nuk pihet. <laughs> disa e lpi në fakt. Tanq e pihet. Tanq e pihet disa. Në disa ai e lpi atë pire. Mirë erim. Bravo erim. E lëm që lpiet. Jax Savoretti do të këndoj the other side of love tani në klubin e Më mjesit. Ora është 9:38 minuta. Mirë Më mjesi që të djiva nga Club Fem në 104. Girl. No one ju bënim pjesë në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Në 42 minuta në këtë moment të mishdash, çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, në këtë ekran, në këtë ekran, në këtë ekran në shtator tani, <laughs> në këtë ekran të kompjuterit nëse ju ndiqone në ah, nga clubfm.al. Bravo, Olta. Me siguri, Olta. Të rëgoj që më fitues për të, të dhënë. Lumi kanë thën bravo. Erisa fiton 2 bileta për Nasilex dhe Besmiri më ka thën hollandisht. Bier, aub. Është uh -huh, uh, hollandisht. Oh, Bier, aub. Besmiri fiton 2 bileta për Nasilex. Mhm, mm mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, Besmir. Ah, uh, mund të kesh edhe një kështu për shembull. Mhm. Një nga këto kështu. Kjo mund t'u hyj në punë, ndoshta sa më shumë thuash "Bira, parakalò". Vav. <laughs> Ato po shikojë tani që e kanë bërë telef. K Korfuzin si viet. Ëh vërtet ëh. Pa pa. Nga më mm. të telef Korfuzin si mm -hmm. viet. Ka shkuar jashtë masë shok. Ne kanë pëlqyer apo e kanë uh, urryer? Po, përderisa vazhdojnë shkojnë, gjënda e ka të mirë. Pam, mirë. Çu thon? Un skam qenë asnjëherë me thën drejtën. Asun. Asun. Kam shën në vende të tjera kështu nga mm. Greqia, po ja në Korfuz. Mirë është. Kemë kë. Ta ta ta ta. Mirë, dua të huaj një këngë tani. Kjo mm -hmm. është nga unë për ju Për hë njërë Në kërugin e mqesit Dhe është si nga Sublime mm -hmm. Që e të mm -hmm. uh, Santeria E dëgjajmë mjër. okay. për mjërë E dëgjajmë për qeshtë Për qeshtë says your station Club FM 100.4 Hello nante peso 10 minuta në këtë moment e jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin Oi, e O i have the verse në shtator Ju prefer dizimi <laughs> më bër kështu tani si si figurë televizive këtu Jo, <laughs> <laughs> <laughs> ne mirësin vetëm në radio në, no, në fakt Kjo është më dhjetë ditë që rinim vetëm në radio Vjen i eri Vjen i eri E mersë të për i kje prap, unë dhe rinirë radio Se <laughs> për shaka Jomaj Jom i eri, jo, jo, mjëri, jo. <laughs> të Arde të mikë tudi. të di Arde këtu thash? Erët arde <laughs> uh, Dijom, uh, Olta Popo Jebi pak me këta fituesit Qa kemi nderi tani? Uh, fitues uh, shumë të po fituesit? Apo e uh, i dham të gjithë Dham të gjithë Së këni okay. fare? Oh, sa oh. më një Pas këni rërë e rëhath Kale z Es ka asgjë për të bërë, Reha. Po po. Ishte njëri që ishte zgjendë rehat. Ëh. Mm. Kishte kishte një problem me komshiun. Po pse? Po çbonte komshiut kishte qen. Hmm. Po mirë. Kta ishin kat i 5. Edhe komshiu i më ka. Po. Për po qenin kom i komshiut lehtë dhe dhe e lehur a qenin, dëgjohej. Mm, dëgjohej shumë nga than murit. Av av av gjithë natën qenin. Shkon që një ditë ë kishte ndeshje Champions League aja luanca lek atje vë një bilet çfarë qe doja skedin skedinat sketin, sketin, po ja sa marr më shumë pasan <laughs> dhe kjo është gjer mirë por uh, fiton mm hm atna fiton fiton goxha pare i merr ato lekat shkon me sa shok duan shimpjen për qe kshu edhe ndersa pinte mendon mm. tani që kam lek thoshe ç'të bëj me to ai qeni jo ai qeni që mbesdisi thatham Edhe nisi siç ishte pran shtëpi, mm. më vonë që i bjerë derës vetë komshiu. Ja, bëra komshiun një nxir një tufë. Një tufë, tufë pa, tufë me me izet mishë. Më <gjim> <gjim> thotë gjithë ato të mashes me ocenin. Ah. Oh. I shef ai komshiu lekët, po ishin dor lekë mirë. Mm. Por ai dhan merë qenin. Na. Një i dhan lekët, një të marr qenin. E fut qenin mm. në shtëpi. Fillon qeni ha ha ha ha ha ha. Ky una ikh na shërdh di jante, ra ra hanash. Kës, këtë të gjëjmë gjithë në të da? Që e mërek të da? E, tha Tani të të gjëja i Gjithë në të da Ti hikë trurë i kom shihë Ah, është që një ingë <laughs> Këshë <xe>. Sa <laughs> <laughs> buku? Kom, pse jo ja? E shë gjithëmonë që është një perspektive? O, jo, ta? ka gjithëmonë një zirë Doet t'i eshë vetë në pak isë gjëor Qëfar duet e hanë i nolë të da? Një, një, një, vaj peshku patjetër. Vaj po, vaj peshku. Faleminderit. Peshku, shil, po, po, vaj vaj vaj nuk peshku dhe, dhe, nuk funksionon, vetëm vaj peshku. Vaj, vaj peshku dhe vezë të ziera. <laughs> vezë të ziera dhe çdo gjë jeshile bar, gjethe. Çfarë, <laughs> më <laughs> falni, <Okay>. çfarë ishte, <laughs> çfarë ishte kjo për mençuri? Pa, për të bërë më mm, mençur. Wow. Sa bën kështu aty? Jo, unë sem duken bën. Asnjë gjë. Na, ja poherë një herë Motin. O vajza e Motit? Uh, për sa minuta e doni? Hm. Mm. Sa ta zgjas? 3 sekonda. Mos hap, mos hap. Nice, okay, vajeuta. E shikoj po, që po e bën castile. Po pastaj bëhet sigla. Mos ha? hap, mos hap, ha, bëhet sigla. Bëhet siglë, okay, jepim. 25 gradësh në këtë moment. Ja, jo, yes. 27, më fal. Okay, mm -hmm. Më falni dhe Nuk e di, po kam një ullje, temperatura është deri në 32 grad Wow, wow, wow, wow Olta Po të Në mëgjes ishte 34 maksimalit, anë i më shkon 32 Falim deri Falim të Olta Ok Njënë, edhe një tjetë mëgjes me grind jemi dis Me e dhe Oltës në krupin e mëgjesit E dhe thamë pastaj, që kanë këta të dy, pëse zhjen këta të dy Ha, pëse zhjeni Po Eta se duhemi pra, pra, se duhemi, pa. se duhemi I thoshë një herë kiam me zënat. I thim, "Gjithmonë kujton këto." I thot një herë burri, i thot gruas, thot, uh, "Zihemi kaq shpesh e dashur." Unu le rasë të bërtas. Ti thoshën, "Ban Brenda, e ke shumë kështu, më pëlqen ajo ftohtësia jote." Ëh. Mm -hmm. "Tha si ja bën, tha si ja bën që nuk shpërthejnë edhe ti si un." Ëh. Mm -hmm. I tha kjo sajer që shkoi tha, që më kanë hyrë nervat, futem në banjo, edhe pastroj tualetin. Wow, mos e ke. Si të ndihmon kjo pastrimi i tualetit ty? Mh. Mm -hmm. E pastroj me furçën tënde të dhëm. Ah, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Ah, po, po, po. Është vërtet. Sa mjë mirë që nuk kemi në një shtëpi blind. Pat mësisht. Shuaj hapra. Mirë, i kem? I kem. Ah, dera. Do e mbyllim me One Direction, Steal My Girl, është kjo këngë. I siti do të vi me lajmet dhe mbas sa orgesa zaimi do të në music, music box, box në Klarb 5 dinorën 12. Tjao, me rupavsim! Me rupavsim, kaliv se bukur! She been my queen since we were 16 We want the same things, we dream the same dreams, all right